Jag vet inte hur se Välkommen till Plenipod, det heter Camilla. Det heter Erik. Och vi har med oss... Linnea Nilsson. Uh -huh. Uh -huh. Från äh, avsnitt... 1. Äh, 1 kanske. Uh -huh. Nej, 2 tror jag. kanske jag, jag. Official 1. <infollow> ja, men för att jag tror att Official den och som och vi pratade, bara du och jag var ju noll va? Ja. Det var en man vill räkna. Ja. Precis. För du, du körde ju uh, Silence uh, library och Force of the Dead. <infollow> <infollow> silence of the Dead. Silence of the Dead, Force of the Library. Nej <laughs> jag, tänkte, jag, tänkte, jag har inte så järnförtänkande Fuck har missat. missat <laughs> Jag ska kolla den verkligen Det gör det bra Jag är bort med henne då är tvungen att hålla oh. efter en och en halv timme Nej Inte kul Sämt. Klockan var så sent också då Så det var ganska störigt <laughs> Det var kul att snacka guys Men nu får vi göra det igen oh. Oops. Anyway um, Sure happens yeah. Ja um, vi har, Det var ju länge sedan vi poddade Um, så vi har ju en hel lista med avsnitt att prata om idag för att inte uh, prata om eh, två julavsnitt. Både såklart Dr Who men även eh, Sherlock oh, som jag såg på vägen hit i SL-kaoset. <hör> det var bra liksom sista minuten. Ja, uh, äh, det var, mm, jag kom på det när jag vaknade vid två och hade panik och visste att ja, just det. jag måste faktiskt åka härifrån snart. Uh, jag har fortfarande inte sett avsnittet som är typ en och en halv timme långt. Då var det tur. Att det kanske blev lite kaos och annars Ja, för min del var det tur för er del. Är det, det, okay? ja, det Ni fick, är ju, nice ni att... fick ju sitta och hänga här så mig helt enkelt. Tacka bättre modern teknik. Mm. Ja, men, men verkligen. <laughs> um, så får vi se. Men um, du har sett allting. Jag har sett allting. Hör du häpna <laughs> Up to date! Check. <laughs> ja, jag är med. Ja, vi. Um, ja. Abi, Abv, Jag Det är förbjuden sen. Den kan vi ranta om sen. But we'll talk about this after the show. Uh, vi, ja men ja, uh, Zygon invasion är ju egentligen där vi left off. Det ja. som vi inte har pratat om. Ja, just det. så gav du den i går en dag. Ja det har inte jag gjort sen jag, sen jag såg den först. Eller så om andra delar nu. Alltså, jag kommer vara way less insightful om de bitarna För att det kommer inte jag ihåg lika väl Jag Som tyckte de... det var skitbra ja, ja, ja. Alltså jag God, satt ja. där och bara Är det så här Dr. Ho ska vara Nej men alltså jag när liksom, jag, jag var liksom yngre eller när jag kollade på förut när jag kollade på Dr. Ho, då var det så här alltså jag var sån här riktigt inbiten eller det är ju för fan inbiten nörd, jag på nu är det liksom det kan jag försöka men, men jag försöka, ja, nej men förut var jag så här alltså jag var helt obsess, liksom. mm. och sen en la det sig lite grann kände att nej men okej nu har jag ett mer hälsosamt förhållande och, mm. och sen kommer den här Saigon ja. invasion Saigon inversion och bara specifikt skulle jag säga Saigon inversion i ja. slutet men ja, han det, det är ju hela... hans uh, speech. Åh oh, just det. Åh oh, gud. Nej, satt bara med nej. gåshud över hela armarna. Den är alltså vad det är som igen för det är det som vart i den hela säsong som ni. Det är dubbla snytt. Mm. Ja. och därför ibland är jag, ibland jag stör, det är också här, det är väldigt mycket av det I men mest kommer på stuff i stör på Sandra då det var. Men Nej, typ så, ja men typ, första gången var gången så bra men andra var bra. Bara, ja men det är klart det är, det är, andra, det är, bara, ja. det är som att läsa ja. ha, en, helt enkelt någon bok. Jag bara, ja, jag vet det är som att säga att uh, Harry Potter del 7 var sådär men del 8 var jättebra. Bara, ja men det är en build up. Man måste yeah. se båda för att liksom... Ja, men så känner jag alltså, jag gillar att det har varit dubbelavsnitt nu. Alltså, mm. ja, ja, jag jag yeah. gillar liksom att det är så här skitsamma om man då får ett varannat avsnitt dåligt för att det är liksom en uppbuild up, liksom. men... Jag skulle inte heller säga att de är dåliga. Det är, det är bara det att de är, så här. de är lugnare och inte lika... Spännande liksom. Men sen, är det ju liksom, man, sen vet man ju också att det kommer bli en, en two-party. Liksom. Ja. Så då ja, men vet precis. man ju att ah, men det här kommer inte vara kanske lika... Man har inte lägre förväntningar på första kanske. Men, ja, det är... men det blir som att det blir en längre, det blir en längre grej. Ett längre ark. för varje. Ja. Well, är ju i andra, liksom. mm. så ja, precis. Man får igen det som man inte fick i första gången <laughs> Men jag tycker man får lite matigare stories också. För att de har ja. plats att uh, utforska saker med ja. när man kör två avsnitt. Vilket är kul. Vad well, typ, tänkte, alltså, det känns som väldigt, Jag tror väldigt många Alltså, som, uh, jag, jag tror inte man skriver en grej utifrån ett koncept om det här ska vara två. Jag tror man skriver en historia alltså så att så bestämmer man att blir... det här måste ta det här kommer ta tid. Ja mm. men det är samma alltså, sak egentligen om vi ska med Harry Potter igen. Eh uh, det var inte tänkt att sjunde alltså, det skulle bli Nej. Nej men precis. Jag tror inte det... jag tror att så alltså, att egentligen band för för det fanns mycket stuff ja. som skedde i Så jag tycker det är viktigt att saffan tog med er ibland. Jo men, så, men det är ju det... eller? Ja. Ja, ja. ja ja nu är ja. det Men nej boken var ju så himla stor att de bara delade dem liksom. oh, men jag tror att det mest var för att de ville alltså mm. ja men, precis, eller jag tror att de ville så här, göra The Battle of Hogwarts större mm. och liksom, ta ja, det men, något enough, men ja, men, ja vi, det, vi som sagt vi pratade nog om Harry Potter förra gången <laughs> <laughs> Nej, men jag gillade att det ett varit two parter i alla fall mm. hela säsongen. Och den här Saigon ja. eh, Inversion Innovation var ju den bästa av alla tycker jag. Det var min såhär, det var höjdpunkte på säsongen mm. för mig. Eh, sen var ju allt annat också skitbra, men just det här var, lite, det, var det som man kände bara, åh herregud. Mm. Ja, men det var väldigt bra. Fast det, det, jag vet inte om man får säga att, att julavsnittet tillhörde säsongen, men det var ju definitivt min vi kommer till det ja, ja, det finns en uh, soon no. ja, jag har en, jag kan inte säga det nu vi kommer till ja, inte. Det, annars, jag, nu har jag inte, inte färskt i minnet med Saiyon-avsnittet men de, de var ju bra liksom. så. Ja, jag, inget jag sa säkert någonting vettigt om det då efter det men det var ju liksom typ tre månader sedan yeah. så det, I think it's fair <laughs> um, men det var, det var ju, det känns som att jag måste kolla om dem när de kommer upp. Jag, jag, jag, ska, jag, ska, jag, jag har beställt dem på Blu-Rays. Liksom, mm. Det känns som att det finns, det finns en massa Easter eggs som man inte har tänkt på i det Misstänker jag att misstänker en massa stuff som jag säger. Ja, så. Mm. Men jag vet inte, får se. Mm. Jag tänkte på det, för det minns jag att jag pratade om när jag precis hade sett det. För att ena Osgood är ju liksom död mm. i början och sen så i slutet så är det två åskudd igen och jag vet att vi pratade om det att jag tänker att då måste den åskudd som var med under hela avsnittet för man får ju aldrig veta om det är human Oskud eller saigon Oskud. Nej. Eh, men det måste ju ha varit human Oskud för att saigon hon som blir nya åskudd var ju saigon från början det behöver inte nödvändigtvis vara så, för jag tror inte det finns en regel att det, det, liksom, det måste vara liksom, en människa och en Saigon. Det kan ju bara... Ja, det kan bara låtsas vara det. Men... Ja, om alltså, det är så, tycker kan det vara så. Säkert. Men jag, ja. Eller att det blir någon så här weird, grej. Som de pratar om hela säsongen. Så att jag... alltså, mm. Ja, men grejen var så här, jag hade, jag hade typ helt, alltså, jag fattar inte det här. Jag måste helt ha typ alltså, inte fattat, eller typ inte tänkt på att de har snackat om Nej, jag, jag tänkte inte heller på det. Nej, och sen när det väl kom in och i varit, ett slutet där så var det mm. bara, vad då? Vänta nu här, ska man ha fattat. Men <laughs> jag hade noll koll på Sastori Arkan. Jag tror dåligt. att det är sånt som när man kollar på det igen sen så kommer man bara, ah, ah. right. Mm. I get it. Alltså, jag, jag tror liksom det, alltså, um, det känns som en grej som bara fanns i hans bakhuvud hela tiden och det inte var liksom en jätteviktig grej mm. hela vägen fram tills det, det, mm. det blev en grej. Men det är nog så läget och grott lite att annat är. Mm. Det är väl Det är väl det som det gör egentligen well, det, det kändes som det fanns två grejer som jag tyckte hände lite då och då Den andra grejen var lite jag upp lite oftare så jag förvånade det inte blev mer av en grej uh, För det känns som han Om minst tre avsnitt I slutet av avsnitt sitter och drar någon hint Och reflekterar för att man Clara Kommer det dö så många mm. mm. mm, Men han nämner det väldigt ofta att det, det, är så det, så här, två, det kommer då. inte vara här jämta Eller liksom han, det märker att han tenk, Man märker att han tänker på det ja. Och då, ah. då då tänker jag ja, men inte liksom så det verkar vara mer av jag tror det skulle mer en grej. än vad det faktiskt blev, men ja. Ja, när var ju så ja, men sen också så, om vi väl om vi, oh, vi kan ju nämna det nu att det var ju egentligen inte den alltså, man vet ju inte vad det, det, är väl, det är väl hon. Vi äh, vi fan det sen som jag kanske borde tala om kommer till jag så i och sig. Men, äh, <laughs> vilket, jag vet inte vilket avsnitt? inte vilket det pratar det om det är en stund Ja tack, vi efter um, Zygon, Sleep No More. den, den pratar vi lite om innan att, uh, <laughs> kan jag bara få ge en fet tumme ner? <laughs> jag ska Jag det. Jag är inte säker på att jag helt minns det i avsnittet. nit då, jag ska har Håller väldigt mycket på med Crystal Meth den tiden <laughs> Det var en liten tid för mig. Jag var på den här Doctor who festivalen i höstas. Mm. Yes, eh, yes. Det var så, De hade ju en Doctor who festival 2013 för att fira 50-årsjubileet i London. Och det gick väldigt bra, så då tänkte de väl nu i år, att, eller ja, 2015 då, förra året, att de nu kör vi det här igen då, med samma upplägg, fast lite mindre. Då. Men, mm. att man, de hade tre dagar på ett eventcentrum i, i London, eh, där de då körde liksom paneldebatter och grejer. Så jag, jag hade varit då, den här lördagen, samma lördag som de skulle sända det här Sleep här More. Mm. Hade jag varit i London, hade mina tre bästa vänner med mig. Vi hade varit på den Dr. Ho-festivalen, jag hade blivit helt döpt i Dr. Ho. Jag blev helt drängt i Dr. Ho. Mm. Eh, Kommer hem till hotellet, ska sätta oss ner, sen gosar ner oss där och bara, å, nu ska vi kolla i direktsändning på BBC på Sleep No More. Och de hade snackat om det under dagen, det har varit en intervju med Marketis och så kommer det där. Och jag kände bara, <laughs> alltså, alltså, alltså, Ja, Alltså, ja, den är ju jävligt annorlunda, det är det. Jag tror också att den är nog bättre än vad jag tror för att jag blev så när just då. <laughs> har man byggt upp, jag menar för, för oss som kollade hemifrån mm. så var det bara ett till avsnitt i serien, Precis. eller i säsongen. Sitter man där och har liksom värsta, tror att det ska vara typ som en Christmas special eller en, ett säsong som slutar och har den magnituden framför sig, då kan jag förstå att man blir så, så den tips, Om jag får fråga, vad tycker du om uh, Paranormal Activity uh, och uh, Blair Witch Project? Ja, nu har jag inte sett Blair Witch Progrets. Det pratar Men eh, per TV har jag sett. De är ju bra. Alltså det är, det är ju ett coolt sätt att filma på. Och det var, ju, jag tyckte det, var, det var ju modigt av Dr. Ho att våga se in i den här genren. Och jag tror absolut att de kan fortsätta spinna vidare på det här. Ja, det kommer att följa till det. Va? Jaha. Sleep no more again. Oh my god! <laughs> alltså, är helt no ärligt. Jag minns fortfarande inte riktigt vad som händer. Men den pratade vi ju om just då. Den, den, den, den, den, den, den, den tyckte vi var creepy, sorry. Den är creepy. De på mm. något, det, det, det var ju så speciellt, för de var inga titlar i början, eller såhär, Nej. Doctor Who titles team men det, det är bara literally... men hmm. det är också en såhär cool grej med den också. Alltså, jag, jag, jag måste säga om den också, men jag gillade den bara för det var så jävla annorlunda. Och jag kan bli, ja ah, det är cool att de gjorde det här. Alltså, det är kanske inte en grej jag kommer att typ kolla på 40 miljarder gånger. Men jag, alltså, det finns något annat på säsongen jag kommer att besöka flera gånger, men det är ändå en här cool grej. Ja, och jag, ja, jag tycker överhuvudtaget att Doctor Who är ju, alltså, vi snackar om en serie där alltså huvudpersonen byter ansikte, byter skådespelare det här om något är en serie där man får experimentera där man får ha konstiga avsnitt och unika avsnitt och det här är ju precis så som det då ska vara prova nya grejer och go crazy och jag tyckte ändå att hela den här grejen med att det är liksom de här ögonsnormonsterna eller vad heter de? de här typ de som gjorde typ så här. Jon Blund, ja Alltså det var ju typ att man sig i ögat så bara kommer ett monster nej, jag kommer inte ha hur det funkar men det, det var, var... Lite, det var lite kul ändå det <laughs> det var lite kul oh, men <laughs> nej men vet du det? nej men det var ja det, det kändes som att de kunde ha gjort mer och de här det blev lite löjligt för att jag vände trum till och med satte sa eye boogers vid nåt tillfälle och jag bara du kan inte kalla ett monster för ögonsnor. Det funkar inte riktigt. Det blir inte lika coolt då. Mm. Well, alltså, jag, jag tror lite grann. Alltså, jag, jag ger en, en till chans. Jag tror att du kommer gilla mig andra gånger. Mm. Ja, jag tror det också. <laughs> ja, nu, nu när jag har läst igenom Platsomarin lite. Eh, medan ni har pratat. Så jag har att jag tyckte att det var ganska jävligt läskigt. Bara för att det var så här. Okej, okay, jag, jag får inte ens sova längre alltså. Det, det är så det, är. det Even sleep is not safe på det var också lite för att jag jag det, det, det fanns mer för sätt man av, man kände sig det känns mer på riktigt på ett annat sätt just som sagt för, att, för det, det, det var upplagd som det bara bara han med kameran lite och, och det blir ju liksom uh, nej jag vet inte jag, jag tycker det var jättevackert liksom jag, mm. ja det var ju också väldigt ovanligt för doktor Ho för jag liksom jag brukar jämföra doktor Ho lite grann med Stålmannen att det är så här ja, Ja, han lyckas alltid mm. och det finns egentligen ingenting som kan klå honom för det, det funkar och han kan ju alltid se tillbaka i tiden och ändra det liksom. Att det, mm. det är lite så här Dr. Who är den ultimata hjälten och eftersom att det är ett barnprogram också ska det ju ändå vara så här. ja, det går bra i slutet liksom. Mm. Och det här är ju det första jag för mig att det här avten slutar med att de, de springer iväg i tardisen och man vet inte ja. vilka som överlever och skits. Eller vad? Det är någon ja. som dör i sista sekunden där mm. och sen så flyr de iväg i tardisen och man liksom Nej, men men då Kan doktorn inte fixa det här? Det, är så här lite... det blir lite läskigt. Fast det, det är ihop med det som kommer veckan efter. Det är liksom just två, två gånger då verkligen, han inte riktigt lyckas med det. Han just det. Ja. Mm. Man kan ju arguably säga att det, han inte riktigt lyckas med... Alltså ja, nej men det, det, det går inte jättebra för honom tag. Det, det är väl det är mer intressanta än att alltid lösa det. Där, ja. Superman är jätte... Alltså jag gillar Superman för att jag är liksom så här... Den, jag rannar för att jag är gammal nej, Jag ska nämna. <laughs> det är en jävligt bra serie. Punkt. <laughs> jo men alltså jag minns min, alltså, att jag eh, jag har också med liksom det där så typ med bara Batman också. Batman uh, är mer har lite mer. Jag gillar Superman för Men jag tycker det är ganska ointressant med någon som bara klarar av allting. Mm. Ja, alltså, var, precis. Det där för ganska tråkig tjockt. Ja, men för att, de, för att de Superman inte skulle ha kryptonit. Alltså så här okej, okay, you are the most boring person ever. För du kan bara göra vad fan som helst hela tiden. Ja, precis. De har ju ändå lyckats på något sätt sälja stormannen Och jag tycker fortfarande att är bra. Mm. Så det är någonting har de ju lyckats göra för att man tycker att det är intressant fortfarande. Mm. Men det är ju det som är problemet. Men man måste ju ha någon, någon slags någonting som kan rå på en. Annars gör det alltså, vad, är det inte. Annars som? är det som att upp på en serie om gud som bara... Men vad var Jesus? Vad ja, var eh, Judarna. Nej, vet vad du säger. Att nämligen låta får låta som gäller anti Åh gud, nej, nej. <laughs> Det är ja. du som är insatt i kristenhistoriska, inte jag. Ja, men det är väl det. det är väl, han bara, jag vet, skitsamma spelare. <laughs> ja, men vadå? Jag har en men... som tre kommer aldrig. <laughs> <laughs> oh, herregud. Jag tolkar bilen. <laughs> det är bara du i ett tomt rum som bara så här. Rant ja, och då går vi till nästa evangelium. <laughs> Dagens evangelium. Ja, det finns någon sån här, Vatikanen ju en podcast. Eller Tror du? Det känns lite väl uppdaterat av Vatikanen. Man har sett påverkna Twitter. Så är nice. Har jag honom för Är det bra grejer eller? No, ja, jag brukar ibland så säga... Frågan är om påven har twitter eller om påvens PR-team har startat en twitter för att påven ska verka lite cool och hip Han har if också på det sätt för ni är på såna. De har inte samlat ett samlat minne dock. swears you know. That's where I know. <laughs> as far as I know indeed. Mm. Alltså jag var most people know. Det är kul jättejobbet. Mm. Alltså för den så massa dålig Jag Färget, ja, det, är ja. det är svårt att bli progressiv om man säger att vet allting man har gjort. Jag måste vara skurit nu förra året. Det är alltid man spädde kommer och kommenterade massa då. Mm. Anyway, <laughs> <a> way, so. <laughs> nu har vi uppsett our usual basis of uh, people. På musikutan det barn. I did not sign up on that joke. I did not. Jag, driver, jag, driver, jag vill bara förtydliga att jag driver inte med folk som åker ut i utförsta. Jag driver med katoliker. Okay. Så det är okej. Okay. Still did not sign up. De, de, de kan ta det. Uh, Sammanfattningen av anyhow. Fear the Dark. Eller vad heter det? Fear, vad heter det? Nej. Sleep, Sleep No More. Sleep No More menar jag. Ja. Men ja, du det, det. Du har ju där. Mm. Berätta. Vad? Ja, du, du, ja, berätta nu. festivalen? Du hade ju en... Åh, oh, ja, det jag vet om det? Alltså jag oh, måste bara berätta om den här ja, Doktorho-festivalen. Ja. Mm. Det var det pinsammaste jag har varit med om. Jag menar din fina foto, du var med på din fina. Det också! Jag är jag vill höra båda. Ja, ähm, dels är det ju då, på den här who festivalen så skulle det ingå att dels var det tre paneler. Du eh, Skulle ha en liksom hur de gör monster så var det då Mark Attis som skulle ha en massa föreläsningar med, tillsammans med då någon FX-team, hur de monster och sen var det då en panel med alla skådespelarna eh, huvudskådespelarna så och en panel med eh, headwriters där Stephen Moffat, Steve Mark mm. Attis och eh, hon tjejen som jag inte kommer över Rachel långt som har skrivit eh, Fear the Raven Fear the Raven. Jag kan gå. Yes Feather Raven Rachel Rachel Sarah Collard Sarah Collard Sarah Dollard Dollard? Jag kan inte läsa <laughs> eh, Men sen skulle det då också vara då att man kunde ta, det fanns en massa fototillfällen då. Mm -hmm. Och då kunde man ju ta foton med alla de här skådespelarna och man kunde också ta foto då med ett vad heter det, classic, eh, Doctor Who-set. Vänta, så man kunde ta bilden med skådespelarna? Med skådespelarna. Man kunde ta kort med Peter Capaldi man ville. Det kostade 30 pund. Det sålde slut på tre minuter. <laughs> jag vet det här för jag stod i kö och skulle oh. köpa och... Han inte köpte en biljett. Det, det är med det typ, och att de bara låter det vara typ, såhär, du får, typ, såhär. Du kör ju hundra. Att... Ja, precis. Mm. Ja, annars skulle de vara kvar Idag. dag. Yes. <laughs> ja. Man kunde ju ta med de andra också. Michelle Gomez fanns fortfarande kvar ganska långt. Så det var ju ändå missigt. Nice, kännas... ja. ja, det var lite jobbigt ändå. Hon är ändå cool tjej, liksom. Men, men. Eh, en av de här som man kunde ta kort på, eller ta kort med då, det var en classic det Doctor who sett eller någonting. Och Då tänkte jag här, ja ah, men då är det en sett en scen från Doctor Who. Så att du säger series 9 då, eller series 9 och då säger så här, ja, okej, det är väl någon som säger alltså säsong 9, men då är det så här, det måste ju vara Tardis det sen. Var en klassiskt och pro sätt. Vad kan det mer vara om det inte då är då? om det skulle vara nyss från säsong 9 så kan det kanske vara då den här scenen när han sitter med Davros och med de sladdarna, mm. det är något sånt. Så jag, jag köper den här biljetten då för 30 pund eller vad det var. Nej, 20 pund kanske. Ja. Och tänkte att åh men nu, i, i förväg liksom, För Nej, det skulle det man göra. <laughs> så då så jag köper jag den här biljetten. Jag och min kompis för då man, man kunde då dela på den här om man kunde vara två på ett foto. Så bara, åh, är det var lite billigare och 10 pund var liksom. Så vi, vi får den här, det då. Går då vi ett tillfälle då, liksom att åh men nu ställer oss i kö för att liksom, ta kort på det här stället. Man ska gå in i som en studio. Och bara nu, liksom, nu, när jag går in i det här rummet och kommer ta av sig där. <skratt> Vad är det för ställe? Klaras vardagsrum. <skratt> och jag blev så besviken. Men jag kände bara, jag har noll koll på Klaras <skratt> vardagsrum. Alltså, var... Det skulle jag lika gärna kunna vara ett annat vardagsrum, I don't know. Alltså jag <skratt> kände mer igen Rose Tylers yeah. vardagsrum. Det här, den kom ändå så här, du vet, när granen död. Yeah. Hände där. Det, det kommer man ihåg, men Klaras vardagsrum. Det var det jag sa, det kändes nog mycket att vara... Typ så här, de har snått en måndag från Ikea. Så därför har jag börjat skratta min mentala ner på Ikea, det är på bild. Det var exakt som på Ikea. Man går in och så no, kommer no. man till sig Ikea-möblerat med rum. No. Och Tydligen stämmer det här överens med... Men det finns något avsnitt, jag tror det är som 9, kan det vara som 8. Där hon är inne i sitt huvud, eller någon annans huvud. Och no, okay. pratar så... med en tv. Ja, men det är ju i och för sig ja, det är en version. Det är det. Ja, just det. Mm. Där, det, det var ju det vardagsrummet man var i. Och det är så här wow I mean... Har, har, har, har, har du bilden någonstans som man kan jag har, Ja, jag har inte det med mig tyvärr. Men <laughs> jag kan ju ta kort på den och lägga upp alltså, den. Ja, jag vill jättegärna ha den. Det var... Oh det var ett jobbigt... Det <laughs> så himla fail, alltså. Jag hade hellre blivit tagen med så här green screen och bara blivit insatt i TARDIS. ja. Yeah. Alltså, yeah en klara smådansrund som var så alltså, vilken. Vi kan... oh. ah, okay. Så det var sugen grej. Eh, så så mm. er med vad ni köper i förväg när ni ska på ja, men det, är lite, alltså, det känns ju väldigt eh, fuskigt att de, att de säger inte säger vad det är för sätt. Nej, eller om de hade skrivit det någonstans och jag typ ändå lyckades fantisera mig ihop att det skulle <laughs> så att jag inte ville inse faktum men ja, så har de sagt det för det skulle någon som de skulle kunna sälja ifrån lite Okej. Ja, precis. Så det var yeah. aktivt för överraskningar. Om de det, det så att måste de hade redan, den den den sätten var kvar bara. Liksom, det måste vara en sån sak. Mm. För det kan inte vara så att de bara, vad kommer dra vad kommer locka till kidsen. Bara. Mm. Men när vi kör det här det blir skitbra. Men, <laughs> precis. <laughs> eh uh, precis mm. måste, måste vara så jätteultra så jättekonstiga som verkligen vill ha en bild på det också. Uh, Ja, och jag tycker ändå inte att det var så här: Åh, Det här var klara alltså, vardagsrum. Alltså, alltså, det, varför det, inte? Var Om man, är det väldigt likt så med alltså. Men alltså, ska man ta kort i ett Doctor Who sättet då vill man väl åtminstone ha någonting som inte är så här: Ja, det här skulle jag kunna göra till mitt eget vardagsrum. Alltså exempel, mm. Man ville väl ha någonting på en annan planet eller en annan tid. eller ja. in, Inte bara så här, det här är ett varusrum i, i London. Liksom? Nej, för sen kunde man ju gå in också. En av de här grejerna kunde ju då in, gå in på den här sätten som var den här Davros-grejen i mm. första avsnittet eh, på säsong nio. Davros mm. sitter med de här sladdarna och mm. grejer. Det kunde man se. Det var som ett museum. Man kunde gå och kolla liksom och känna på Davros och hela den grejen. Och det är så här, det hade tar tagit kort där. Verkligen. Men nej. Ah. Oh, ja, det var en miss tyckligt. från deras sida, kanske. Ja, jag känner det. Nej, alltså, de tjänade en massa pengar bara. De, ja, men de hade ju tjänat lika mycket pengar om de hade haft om de hade varit avros. Sant? Eller? Så. Mm -hmm. Och de hade haft nöjdare kunder, kan du säga. Fans. Fans. Fans. Ah, ja. Det var en helt okej okay festival. Jag blev glad. Det var nice. <laughs> men uh, då måste för det var en grej vi pratade om som jag tycker är oändligt pinsamt så jag, jag klarar lyssna på den. Uh, Q&A:s. Tänderna var BD jobb jobbet tycker jag så typ så det kommer så pinsamma frågor. Ja, och du var på en. Ja, jag var på en Q&A eh, och det här var ju nog skulle vara från början hade de ju de hade ju en vad Vad heter det då? En sån här person som hanterar frågor. En moderator? En moderator hjälpte till montera med en moderator. En monter, en moderator. Eh. Ja, en som ändå så liksom intervjuade lite och så här hade lite koll så var, i början var det ju bra. Då de, de pratade Lisa liksom, det var Capaldi och Eh, Jenna Coleman, eh, Michelle Gomez som spelar Missy Och hon sen spelar oss eh, Goods, men inte kommer ihåg vad hon heter just nu mm. Ingrid Oliver, Ingrid Oliver. Vilket jävla namn alltså Det är en coolt alltså jag, um, jag hade lätt tagit det någon. Kanske, kanske Fast i och för sig, Ingr Ingrid Oliver på svenska Ja. Smykade han Inga liksom Inga Oliver oh. Nej det Weird Jobbigt läge, liksom. Nej, men... Så det var ju bra i början. De blev ju intervjuade. Och, det, så här liksom, och det var ett, ett samtal mellan dem. Och det är alltid kul att kolla på. så här lite random ja. samtal. Om man är i samma rum som känner så här, herregud. Mm. Och sen säger de på Nej, men nu ska vi inte vara så. Vi som snackar de kanske typ i fem, tio... Ja, tio minuter, en kvart kanske. sen som, Nu, men resten av liksom, den här timman eller vad det var. Då får fans ställa frågor. Och då är det så här... Du, du, du, du, du. Ja, det är ju det man... Och då det finns ju alltid de... Som har bra frågor. Mm. Det var en liten kille på tio år som frågade kanske, inte var något i stil med. Men han frågade Eka att om du hade varit med i den gamla serien mm. då, vilken, alltså, vilken eh, bättre avsnitt skulle du vilja vara med i? Vilken story? Det cool var, fråga. Cool fråga, det här är en tioårig kille. Oh, Sen kom en lite äldre kille och i, kan han i fem, 15 års ålder, 16, ja, ja kanske lite äldre, 18 kanske då. Mm. Utglänt till Matt Smith. Det är också en varnings... Ja, så det Redan där så bara. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Börjar jag säga, I just wanted to say you're my second favorite doctor. <laughs> uh, varför, varför måste folk alltid säga sånt där? Ja. Uh, så, varför tror yeah. du att han bryr sig? Precis. Och det är så här, det är varför, kan du liksom, varför måste du liksom, eh, förelämpa de här yeah. personerna som är här och är gäster och typ är här för det yeah. oh, typ, igen för och få betalt i för sig men ja. Oh. Um, och gick vidare då till att liksom snacka om sig själv lite grann, vad han hade för favoritdoktor hit och dit. Och sen frågade han då Peter Kapaldi, vilken är din favoritdoktor? var på Kapaldi är det bästa svaret, han säger någonting i stil med att ett riktigt Doctor Who-fan, de har inga Doctor Who-favoriter, utan de gillar alla doktorerna på sitt Oh, Men det gick ju bra ändå, men det är ju bara så pinsamt. Varför ska de ha Q&As? Och dessutom, ska de då ha det? Kan de inte bara... Välja ut några innan mm. som, då, som, som har klarat frågorna. Yeah. Liksom, så att de inte får typ, what's your favorite color? Och man bara, men nej. Men varför slösar du typ på det här? Stopp. <laughs> ja, ja, ja. Fast du sa det du hade någon värre fråga. Det var en värre. Och alltså, när man känner att ah, men det hade varit så här. Du vet, det hade varit några pinsamma frågor, det hade funkat. Och man känner att ah, men vi kanske går igenom det här någorlunda bra. Liksom. gud, du börjar krypa liksom ah, lite längs ryggen. Så, går in, så här är det en kille som räcker upp handen långt bort i sidan. Och säger är bara, ja ah, men vi tar dig. Och så börjar jag säga nej, nej, bara, jag vill bara nej, nej. säga, jag träffade min flickvän här 2013 oh <laughs> <laughs> <laughs> Ja, men eftersom de hade den här Doktorhof 2013 också då, Och då var jag så, det är lite kul han berättat att han hade träffat sin flickvän är väl lite mysigt så. Och sen så går hon vidare och säger att oh, men jag skulle bara vilja säga, jag skulle vilja be en att nu ska jag fråga henne att gifta sig med mig. Och, och Du åh, sitter hon här? Nej men då är hon inte där, för då men... är hon någon annanstans, för då, han är ju åkt hitta från typ Sydamerika eller något, så han är långt härifrån liksom. Hon är kvar där då, och han bara, ja men vi har varit tillsammans nu i två år, jag ska fråga henne om hon gifta sig med mig och sådär. Eh, och de var. vad kul, grattis, vad vill du med här? Bara, Nej men jag vill spela in en video, där ni säger, oh, säg yes! <laughs> Say yes Och, och man ser, alltså, sen har jag lite så här, alltså, alltså, ja Jag har lite minnesluckor uh, För det här för Jag, började, jag, hade, ju, jag ja, hade bara nej, nej Jag, på ja, det här, jag ser inte jag, det, jag, jag började stresskolla Facebook Jag tog ner min, min mobiltelefon Gick in på typ 3G som är asdyt i Storbritannien Och bara måste bara kolla bara, vad händer i världen Och bara, oh, jag har inte med det här Så jag är lite såhär du vet Gick in i min egen värld där en stund yeah. Men tydligen så lyckas jag spela in en video. Han kommer fram och eh, går fram till scenen där alla sitter och alla säger Say yes, typ. Och jag känner bara... Jag att begynna från en podd. Oh my god. Och det där leder jag igenom. Det finns säkert på Youtube. Ja. Oh. Jag får lite runga. ångest bara när jag hör det. Ja. Nej, men jag har ju där på väg, för just sånt där hör jag väl ofta i såna jävla grejer. Men jag tycker också så här, varför folk så själviska? Ja. Kan de inte då, när det är en... QA, bara fråga. Har du en bra fråga? Mm. Som också ja. är typ en sån där som är intressant och inte typ, vilken är din favoritdoktor eller typ så här, utan ta Tantalon mer typ Sarah. Hur tänkte du i den här scenen? Mm. Eller jag vet inte. Någon sån här som är lite så här, som en intervjuare skulle fråga. Liksom. Yeah. Någon intressant liksom. Inte bara hej. <laughs> oh, nej, jag vet. nej, och som sagt, och där, vad är det där för själv? Det, det är liksom, jag vet inte hur många som var där nu, men vi var väl säkert en. Tusen personer mm. eller något I den där salen liksom. Och alla sitter där, har betalat dyra pengar för det där Många har rest liksom från andra länder Och ska kolla på det här Det är skådespelare där Och vi har det ändå så här fem skådespelare eller någonting Och det är liksom en timme Och det är så här tusen mm. personer som vill ställa frågor och så kommer de där. Och det här tar liksom ändå den fem minuter när han håller på att dumma sig. Och jag känner bara, så dålig stil mot, oh. alltså, mot skådespelarna och mot alla andra. Ja, men det är så här, Jag bryr mig inte så mycket om, om er egentligen. Utan jag vill bara att ni som är skådespelare ska säga det här till min flickvän så att jag vinner poäng hemma. Ja. Oh, Man bara, ah oh, really, oh. really. Jag kan tänka mig att jag skulle få en grej fall i en annan sammanhang så skulle jag vara helt... Ja, alltså grej så här. Träffar dem på gatan eller om man typ så här är på någon slags signing och får en allotted time som du får spendera med den här skådespelaren Sure. Helt annan grej. Helt, annan, Helt annan, grej. annan grej. Men det här är liksom, nu tar du tid från, som du säger, tusen andra personer som bara vill veta mer om Doktor, de här... Ja, precis. Här har uh, vi betalat pengar för att gå på en så här, paneldebatt för att veta mer. Så här, uh. Excuse me for a moment. I'm just gonna make this about me for five minutes. Eller, Fast, eller du... du, off, du man. Vet, typ här, Kevin Smith, han har köpt sina Q&A på och så vidare. Han har ju... Folk har gjort exakt samma grej. Men uh, där är mer okej okay med det för att uh, han har ju... Han, han brukar viga folk så han har ju... Typ så här, det var någon som förlorade sig sen ett år senare så jag uh, kunde kunna dem på, sa, på samma Skick. panel. Det är kul. Ja, men det andra grejen är att Capaldi var Ja, nej. Men jag tyckte ändå att de jag ska en år till skådespelarna som mm. hanterar det här väldigt bra. Ja. Capaldi som också var typ så här var väldigt liksom gjorde allting som att nej men respekterar varandra och hela och andra och Michel Gomez som bara var bitching mot alla som var dumma. Så det var ganska nice. <laughs> så uh, yay för Michelle Gomez. Ja, men det var inte. Mm, ju... <laughs> Jesus. Uh, ska people. vi hur är julen? It's Okej. Okay. Vi kan gå vidare till nästa, eh, nästa avsnitt är Face the Raven. Ja. Det här är vi ju alla väldigt wow. exalterade för dagen. Nej nej, ja men jag, jag kan börja igen, sorry. <laughs> nej nej, kör det på om du. Ja, är du, är du eh, Verkligen, vi har vi pratar ju <laughs> om det <där>, <laughs> om jag, jag ska avsluta min Doktorhofestival recension här genom att säga att den här när vi var på den här en av de här paneldebatterna var ju då med eh, Mark Marchetti's Steven Moffat och vad heter hon nu då? Sarah Collard, Dollard. Dollard yeah. Precis. Som då har skrivit Face Raven. Mm. Och en av de få kvinnliga eh, regissörerna, manusfattarna, uh, jag vet För den här säsongen och kanske för Doctor Who över, överhuvudtaget. Uh, ja, uh, ja, det, det, det, det, det finns, finns det, nej, det, det, det, det finns, de. finns fler. Yeah. Ja. Det här är alltså det, första gången de med Doctor Who uh, och och så Också vet du, ganska ny överhuvudtaget, tror jag, i rycket, om jag förstod rätt. Mm. Och hon, hennes är eh, det här med att ha, du, oh, vad heter det? Den här Hidden Streets. Fan Trap hon? Street. Mm. Trap Street, precis. Mm. Hela den grejen, det var ju hennes historia från början. Och hon hade ju tänkt att göra ett eh, separat avsnitt först. Mm som bara handlar om det och skulle eller spela sig, utspela sig väldigt mycket tidigare i serien. Mm. Och med typ någon dags, eller kanske bara max en veckas skillnad då, så får de veta att nej men det är det jag avsnitt som klarar dör, som får skriva om hela avsnittet. Så med, med, tanken, med det i tanken så tycker jag att det är ett väldigt bra avsnitt. Ja, alltså jag ah, tycker jag att den, den idén med Trap Street är ju jätteintressant. Det alltså... kommer du upp igen, då. Ja. ja, det borde det göra. Det är en för bra grej för att bara så här. Bort. Eller, ja, alltså. och jag tycker den hade nästan förtjänat mm. dubbelavsnitt, bara Trap Streeten, mm. för att den var cool, tycker jag. Det är, det, lite, det är lite så här Diagon Ja, typ. precis. Mm. Exakt. Ja, ja. Det var det, det, var det väl många sa. Mm. Men jag, jag får en känsla av att uh, utöver att jag um, är 80% säker på att, det var bara en, att de bara retouchade kulisserna och använder samma gata i uh, ljudspecialen. Yeah. så den, den kommer att dyka upp där kommer du dyka upp igen. Ja, yeah. jo, absolut. Och jag, ja, nej men jag tyckte det var ett väldigt bra avsnitt. Eh, jag blev lite förvånad över Klaras död. Där... Ja, det var väl bara så här. jag, ok. Ja. Det, det var bara. Ja. Nu är det slut. Precis. Man, man har inte <laughs> att bråttom. Det liksom. liksom jag hade varit okej okay med om det var så att det var så för att jag de har inte liksom gjort det innan. altså inte i Nya. det var väldigt många som för två kilometer där pratade vi om innan vi spelade in. Men typ så. till typ, bara jag hoppas att jävla någon med dem med dem har fått inte har jag allan till kompanjel. bara blåser så väl well, han har han har haft hjälp någon. nej det är typ aldrig någon som. Dör. alla klarat sig ganska jag bra för att typ så. ju Roy och Amy är väl döda nu. ja men de har de. de levde det, ju ändå alltså, klart. altså man kan ju inte sä. Såhär... Alla kommer inte bli immortal bara för att de har träffat doktorn. Det funkar liksom inte. Det är ju sinnes. Och jag tycker, över, alltså jag tycker det är ganska nice ändå i den här säsongen. Så har ändå så, här, alltså det är mycket, alltså ändå ganska så här mycket personer som har dött. Fast på ett ja, bra men det sätt. Är så här... Det är inte de här som alla bryr sig jättemycket om. Fast ändå tillräckligt mycket om. Actions have consequences. Det är inte bara så här. Ja, de dog. Med, men det, nu var det ju ändå så att man, ja. hon dog. Men Ja. Yeah. Att hon kommer där det är som en ja, ja. Vilket jag tror jag är poängen lite grann med det där. Att, som hon själv säger sen. Liksom, mm. att, vadå, man, man, det det, det, det normala är, är väl inte att vara en jävla immortal. Liksom. Alla kommer ja, att lösa så småningom. Istället för att vara rädda för det. Så de kommer att lösa... yeah. För det är egentligen för, för där hon är i slutet av serien. Är ju egentligen där alla andra, vi andra är hela tiden. Man kommer ju, hon vet om hon ska dö. Well, det vet vi också. Vi kommer vad mm. jag tycker just i det här avsnittet känns det som att hon är så här är Fine, jag behöver aldrig oroa mig för att doktorn räddar mig alltid. Yeah. Och jag tycker att det var rätt skönt att det var så här nope. Alltså du be fucking careless för att det var du, vad du ja, med? ja, och jag måste säga att jag har ju ändå varit lite antiklara ganska länge för att alltså jag gillar idén jag tycker det var en cool grej att presentera henne som en person som är lite mystisk som man inte vet någonting om mm. problemet var väl att det var väl så pass hemlighetshållet att inte ens mansfattarna fattade vem mm. hon var och då blev hon ju en ganska platt karaktär för man kunde mm. inte göra så mycket med henne och då Nej, men det det... Så får man inte utforska karaktären så kan man ju inte heller bygga upp henne så mycket. Precis, så det, var ju, det är det som har varit synd tycker jag med Clara, att, hon... att Jag tycker att hon har ju blivit en karaktär. Blivit, absolut. Ja, en bra karaktär. Well, det, var det, det var det jag sa någon för, um, typ, Jag tycker hon blev mycket mer intressant. Så även om du tar avsnitt, första gången dyker upp övertaget taget... Oh, första då är hon en dalakurs. Mm. Men typ, när hon dyker upp där, sen liksom det visar sig vad hon egentligen typ. Ja men ta första den, The Bells of St. John antagligen tror jag. Första, hon, ja, just, någon, just det. Det är när hon är back in time. Ja, just nej nej. Det blir lättare upp den det stegen eller? Ah men det blir fast Nej nej. Det där där är ju The Snowman. Ja, just det. just uh, det. Det är första delen i andra halvan sångsjuk. Det är den med uh, mobiltelefonerna. Ja just det. när de blir fast i wifi. Då uh, go. Right. Right. <laughs> Exakt. <laughs> Sorry. Men. Um, för där verkar hon inte jätteintressant och typ så här, jag jag det var något precis i höjor och jag pratade med det här om någon och tyckte liksom, att som när var väldigt allmän, men hon, verkar, hon tyckte karaktären var väldigt platt och bara tråkig, bara bara, bara var liksom, lite av en pretty face sång jag bara, så, ja fast, hon bara var med ett avsnitt du, man, kan, man kan inte vänta sig en tv-serie man ska få all info för första avsnittet nej och det är också så här. planerar man för att de ska vara med länge. då får man ta tid på sig att utveckla en karaktär ja. för att det blir bättre precis. det är liksom... och jag tycker ändå hennes utveckling har varit väldigt väldigt cool. Hon mm. är en av, de, en av de få companions som har varit alltså inte bra för doktorn egentligen. För doktorn, ja, har, ju alltid, jag menar, doktorn mm. har ju alltid liksom oftast har det ju beskrivits under nästan hela serien att doktorn har en companion för att companion ska liksom vara den personen som håller honom grounded och oh, gör att han inte gör, tar de beslut och sånt. har varit den här liksom länken till publiken. att mm. Men den här companion är en vanlig normal människa med liksom, för att båda fötterna på jorden som då tyglar den här doktorn som blir lite crazy. Liksom. Mm. Och det vet man ju bara då från de här avsnitten från 2009, när David Tennant inte har någon companion. Mm. Då blir han ju liksom den här, en douche, helt enkelt. Mm. Ja, men det, så, den ska ju vara därför att okej, okay, efter för du får nog tänka på alla andra människor också, inte bara dig. Och Clara är väl lite där? nej men tänk på oss. Tänk vad kul vi kan ha. Mm. Alltså, vi kan göra vad vi vill. Och speciellt i slutet blir hon väldigt så här. Fuck rules, man. Och det är, ju, ja. det är väl därför de... Alltså det, jag tyckte de byggde upp det snyggt. Att det var så, okej, okay, måste få till en reality check här. Ja, och jag tycker det är coolt att när man väl fick reda på att det var Missy som hade fört samman dem. Mm. Och att de nu har spunnit vidare på det. Liksom att, men vad betyder egentligen det här att Missy förde samman dem? Och så har det utvecklats mer och mer under säsongen och till den här finalen... Eller ja, till Fish Raven då, när hon då blir liksom en ny våg här, nästan mm. och gör saker liksom ja mm. nej. jag antar att ni vet inte, ja. det är bara, jag, är inte jag, jag, jag var helt säker på att när de lägger upp det så i andra avsnittet att Missy kommer vara med igen obviously mm. Det är inte klart mm. än. Uh, jag antog att så långt som är klarar göra just för att det var ju som du sa men de har inte helt så förklarat exakt vad det är deras koppling egentligen. varför de ville föra dem i samma ja, det, det, de, det, det, det känns som att de borde gå in på lite mer i alla fall. Ja, för det känns som att den ena, enda anledningen nu är väl var att just vara finalen då för förra säsongen. att Det här med att eh, Clara är den enda som kunde övertala doktorn att åka till eh, Hell back, liksom. Eller ja, mm. det här med Cybermen och ja att hon kunde här, jaga efter Danny och hela precis, den. Ja. Men det känns som att det borde ha varit något mer också, kanske. Jag, vet inte. Det kommer någon, alltså mm. jag, jag misstänker att uh, det kommer vara lite av en uh, David Tennant sits i den märkningen. Jag gissar att Capaldis sista grej kommer ha något med henne att göra. Mm. Jag, mm. Skulle jag anta av det. Mm. Eller något, Eller så gör de inte det, vad jag. <laughs> det jag kan också tänka mig att hans sista grej kan ha någonting med uh... Robin Hood mm. att <laughs> göra. Fuck, fuck you. Fuck you. Jag hatar mig. Nej, jag minns inte, vad är me? Ja, ja. Oh, just det. A Ja, precis. Amazing. Game of Thrones. Yeah. Jag trodde ju inte att hon skulle ha lika stor roll. När, jag, när man såg att hon skulle vara med i tänkte jag bara, ah, men det är bara en kul förbyggande grej. Uh. Hon har ju ganska stor roll ändå i den här ska vi, vi kan ju vi gå till nästa då, för det, vi kommer nästan till den bilden yeah. snart. Ja, Heaven Sent och Hellbent. Heaven Sent är ja, den bästa i hela säsongen tycker jag. Åh, oh, jag behöver en liten påminnelse. Det är när det, när det bara är doktorn. Ja, oh, oh, oh. just det. det, är, Dokt är det doktorn han är Annie Alltså, Jag satt oh. ihåg att jag satt där i soffan ensam hemma och skulle se doktor Ro och blev helt bara gobsmakt. satt mm. där och bara, vad är det som händer? Bara, ge den här mannen Oscar. <laughs> som man han är han. ju ja. så jävla bra. Mm. Shit. Det var Det väldigt coolt. Ja. Nej, men det, det, är väldigt, det är väldigt svårt att hålla upp en vad som egentligen är om en dialog fast med sig själv. Och det ska mm. låta naturligt och inte när man pratar med. Men jag tror att det är en grej som, som funkar för doktorn just för att han, yeah. han är lite så här. Han, när det inte finns en companion där, hundra procent att han pratar med sig själv som att det finns någon där. Det är lite Sherlock Holmes över att han bara så här ja. fortsätter ändå. Precis. Och det var också coolt att se lite grann hur hans tankebanor går lite mm. grann. För det kan man ju se om man nu ska jämföra med Sherlock. Så ser man ju oftast... Liksom, man kan ju se hur eh, Sherlock gärna ar arbetar liksom, mm. när de, de kommer yeah. upp de här extra som liksom, ja, hon har yeah. varit på scenen. Liksom. Yeah. Och nu var de här scenerna när Parat sitter i Tardisen och pratar med Jenna– liksom, mm. –eller med, med hennes karaktär som är lite borta. –Clara. Clara. <laughs> <laughs> Helt borta. <laughs> ja, men när, när de är med i Tardisen och pratar, att det, liksom, oh, men det är ju liksom, det är så han tänker. Liksom. Mm. Att, liksom, Få en lite behind-the-scenes-look i liksom. mm. ja, hjärnan. Ja, det är jätteintressant. Det utforskar honom som karaktär, vilket man inte egentligen gör så. Det. Ja, det fanns rykte om någonting i säsong 8, som jag misstänker bara sköts upp till det här. för det är Någon sån, jag vet inte någon min, en random jag, jag, jag, jag, men det var Jag tror att Moffat <skratt> sa någonting om att man skulle få se... Ja, ja, det, nu blev det inte riktigt som de, de, de, de sa det skulle vara, men det, man, man kommer i den, här, den säsongen få se vad doktorn gör när han själv. När det bara är helt självviscentraliskt, vad gör han då? Mm. Hur gör han då? Det fick man inte se, man fick se honom ändå. Man fick se honom själv, såg man vad se vad det riktigt är de menade, tror jag. Men mm, jag, tror de, jag tror de tog det konceptet och sparade till det här bara. Mm. Right. Yeah. Stuff. Mm. Jag tycker också om det här, alltså hela uppbyggnaden av avsnittet. Att det var det här, från början fattar man ju inte liksom så alltså vad, vad det handlade om och jag hängde inte alls med i början nej. och det var, liksom, det var liksom att de här första som var nej men okej nu fattar jag sen så bara nej nu fattar jag inte på å det är så här dåteros då ska vara man Men det är det som är, som är Moffats styrka ja. för att han gör ju ofta sådana där man är så här, i början så bara nej jag vet inte jag tror jag har så många tankar om vad det här kan vara men jag har ingen aning för att det är bara flipson änd hela tiden och sen så i slutet av avsnitt så bara mm. ah okej okay. ja och jag tycker det är det, det som är det roliga nästan, att veta att när kommer det här ögonblicket när jag sitter där och bara Nej, nu hänger jag inte med längre. Nej, men För man precis. fattar alltid lite i början. Mm. Det är alltid typ två, tre minuter. Som man Eller bara, man fattar inte, med. men man kanske tror att man fattar åtminstone. Ja, ja. Man säger bara, det nej men men nu hänger jag med. Ja. Doktorn är här, det här går bra, okej. Okay. Vi berör oss inte om vad som händer, men det här funkar. Mm. Och sen så bara, nej nu hänger jag inte med längre. Och sen bara följer man med i någon slags virvelström. Yeah. Och sen kommer man till en sån här sudden, bara när man börjar så här, så här okay, nu har jag fått alla pusselbitar och nu kan jag faktiskt lägga ihop pusslet igenom själv men det är här, det tar lång tid innan man får alla pusselbitar. det det är jag tänkte mm. på väldigt mycket på som de min största fråga efteråt var ju är han nu fler miljarder gammal eller är han fortfarande bara jag ser det som att han bara resätter så han han inte åldrats egentligen. Alltså grejen är att han är väl i tanken så gammal för det har de väl pratat om här för mig. Att han var där så himla länge. Yeah. Men att eftersom att han inte har upplevt någonting nytt så är han ju basically... För jag tänkte, kommer det att det finnas någon så här när han, i och med hans hela förtjänst är på hur gammal han är hela tiden? Mm. Uh, ja, han lär inte säga vad är det han två säger? Typ, miljarder, så här, två ja. miljarder år. Det låter bara. Ja, precis. Jag kan slå vad om att han kommer säga typ så här, ja ah, men typ 1500 år plus minus några miljarder. Alltså, ah, det är en sån där grej som jag kan slå vad om att de kommer liksom... Det finns ju liksom en ålder, när vi snackar om överhuvudtaget så här odödliga väsen eller väsen som lever längre än en mm. människa, när ja. det börjar bli lite löjligt. Mm. Det är så här, hur gammal kan en alv i Sagan vara egentligen? Yeah. Eller hur gammal kan doktorn vara? Eller Dracula eller någon. Mm. Det är liksom, vad är det rimligt? Det är så här, jag tycker redan när doktorn började bli 2000 år där med Matt Smith mm. att det var så här, nej okej, okay, ah, nu måste vi nog så här skilla lite. Mm. Men så, man får ju så här, okej, okay, skulle vilken Time Lord som helst kunna bli så gammal? Maybe not. Uh, doktorn har ju dock fått flera generationer, eller generations, vad heter det? Three generations av en Så Han borde ju kunna leva. Nej, vad, vad sa du? Han fick ju. Han fick ju dem för att han skulle överleva. Ja, vad, de är borta ju. Det han kör på nu är de det han fick av uh, alla delat i slutet på uh, Timelord. Nej, roll. vad var det doktor? Nej, Nej Timelord. Time time uh, Clara övertalar uh, no, Timelord genom en ny regeneration cycle. Det är alltså en del del på nu. Ah, inte det kan jag säga. Just det. Det har jag glömt. Men, alltså, jag här, det måste, men jag tror ändå liksom att det enda som är weird... Som, alltså, jag tror att det, det ska finnas nån namn förklara den så här, stora plathållen att om allting resetas borde den här jävla super väggen också resettas Men i med att han inte är till utseende så so. alltså det säger inte antar han bara har minnen av allra Men det som är den där um... father. Eh uh... där det, det någonstans vet långt väl de är ju tror det gör. The stargate. Nothing developable. Nej. det var inte då. Men den den nånting med the Mr. de de sitter fast i någon loop i typ så hur länge som helst eat, i typ så jag tror 70 år och sånt och sen det är någon snubbe någon han som brukar som de kommer på hur ska lösa det men han måste ju han, uh, han har mina av allt allt där som hänt fram mm. det massa för att jag vet jag tror faktiskt att det är inte samma sak jag tror faktiskt att han har hållit också i och för sig men uh, så var ett jättebra exempel. jag efter för det, det, det, hela, he, hela, hela hela huvudgrejen. Great här. contribution. <laughs> hela, huvud, hela, huvud, hela hela hela huvudgrejen var ju exakt motsatsen till det mig men mm. det man kan ju inte för om du kollar på Matt Smith. Bara, uh, hans, mm. på, när han är. Ja, Translator och han ser ut som alltså, ja, BBC måste bli bättre på uh, alltså, minka ja oh, de alltså, cool. kan <laughs> yeah. Jag vet inte, en del av mig tänker att det är lite av charmen med BBC no. och en del av mig bara såhär, come on guys. Hur kan de bara göra den grejen jättedålig? <laughs> <laughs> uh. Everything else is great, this is just what the fuck man Men jag tycker det, är det som är bra just med Dr. Who och andra serier som BBC producerar, du kanske inte har jättebra budget, fast nu har ju Dr. Who fått en ganska bra budget säkert men yeah. det är just det här med att men gör något bra av litet alltså de kan ju göra saker alltså som liksom är mer alltså som inte är så mycket CGI och skit så nu är det egentligen en alien-serie som jag förstår men mm. det är att de kan ju säkert spela in det helt avsnitt inom en sån här stor sandbank i Cardiff liksom som där alla alienplaneter planeter egentligen utspelar sig som vi vet om inte. Mm. Um, att det, det går liksom mm. och det är det som är bra braiga med Dr. Who att liksom, ah, man kan göra sådana grejer så det är när de tar på sig lite för mycket så man yeah. känner bara nej mm. det, är också liksom såhär, det där är svårt att det är svårt. just ja. Men, ja, men typ, det, det anledningen till att jag, jag tycker att det är pådragligt var ju för att jag under, under jul, alltså, typ, julafton satt jag i Netflix och lite stuff. Ibland så såg jag några av de här julavsnitten bara för att det var jul. Och sen mm. jag såg en Big time with the doctor och, för jag somnade till bara för det var det, var, det var varmt och skönt att jag somnade. Det var nice. Men och sen men så, såg jag den han, så här fantastiska smekning och sen... Någon dag senare så såg jag hundraåringen alltså, som klev ut i en fönstaden och fönster, Och, Den, mm. och de, de nailade det så mycket bättre. Mm. Jag misstänker att de inte hade lika mycket pengar ens. Nej! Det kan de inte ha haft. Alltså, jag, jag är rätt säker på att alltså, BBC... Eller så är det bara att distribueringen av pengarna ligger inte där de ska. Nej, att det, alltså, de passar, det, här, det går med till sig Det finns saker det... hos BBC som kostar väldigt mycket. Ja, oh, gud ja. Men, alltså, eh, men och då är det så här, äh, smink, behöver vi lägga mycket mer på det? Han ser ju Legit ut som en gammal gubbe mm. där, Och det är inte liksom såhär så, så, så, så. Å andra sidan är det väl kanske annorlunda att sminka En Vad är en? Gust Robert Gustafsson ja. Kan vara 50 uh, no, no, Det är så. väl kanske skillnad på att sminka En, en medelålders person Till att bli gammal Eller en, en över och att bli gammal Till att sminka typ Matt Smith som är jag tänker med Vår de, ålder ja, men <laughs> så här. Det, Nej Alltså, inte, alltså ju, sir, men alltså, det är inte som att det, det inte bara därför det inte fungerar. Nej, nej, nej, gud nej. Men jag tänker, jag menar, Robert de, de, Gustafsson har redan en hel del fårer att utveckla. Alltså, medan de har lagt på liksom, så här, 60 år på honom, minst det. den. För han önskar ju absolut det 100. hundra. Men nej, vad jag, jag vet, nej, jag tror inte att jag köper. Jag, jag tror, om man vet man får med så, så är det inget problem. Också. Nej, men det är väl det som är grejen. Att det kanske... Ja, jag vet inte, men... Ja, det mm. finns... Förmodligen, Nej. För förmodligen men hur såg det ut? Jag tror att det krävs mer proteser och och och, och god. Alltså, om, om vi skulle nämna det det var lite för tätt till så är ju en typ grej med var hur en annan sa kollosal misslyckande i i i, i, det, i det just det området i sista i badövilmen. Oh yes, gud. Låt oss inte prata om den scenen. Holy shit. Varför hade de ens med det? Oh my god, jag blir ja, det där är, är typ pappa till sin Alltså, alltså ja. när, när Ron ska Gammal. se ut som de säger man bara men, this doesn't look right. <laughs> det ser ut som haltisarna. <laughs> ja men då finns det här What happened to you guys? Det ska gå gått 19 år. Det ser ut som att den är typ så badat i aska eller någonting. Jag är uh, helt sinne ah, så att du ändå men så typ Hollywood produktion Men det de borde ha gjort var ju som att bara hitta för det, det måste minnas ganska gott om Typ så här blekenburg mörkåriga jävla engelska du som är glasögon. Fast grejen är att, nej, det hade varit värre om de hade bytt ut honom. Men där jag tror inte man åldrar där mycket på 19 år. De, hade... de skulle vara typ 30 och de såg ut som att de skulle vara 50. Nej men det, alltså, jag menar så här, det är det de borde ha gjort tycker jag. Exempelvis. hitta någon som ser lika ut och sen tweaka det lite. Med, med hjälp av serien. Nej, jag hade inte det hade jag. Det alltså inte. Att, nu tog de bara typ ett gäng eller 12 de sa att de var 40 år. Jag alltså tror det det de, jag tror att det de skulle gjort är att inte göra någonting. Alltså de skulle kanske ja gett dem lite, lite mer kråkfötter runt liksom med pixlat ansikte. Men de fick så, jag menar, de skulle det skulle gått 19 år från det att de var 17. Så de ska egentligen vara vad är det, 37? Man ser inte så där gammal ut när man är 37. Jag tror fortfarande, då är det bättre som jag sa. Alltså, Nej, det är inte yo, bättre. Yo, för att Jag tror inte att någon hade tyckt att det var okej att de bytte skådisar för en scen. De, man ser inte så där annorlunda ut när det har gått 19 år. Men alla de skådespelarna de är ju när de är i, du, i tolvdomsministeriet? Kunde man de haft det? <laughs> <laughs> ja, de såg verkligen ut som alltså, Jag, jag tror inte det är lättare. Alltså, jag menar inte, det, det kommer ändå just, typ, på, på papper bli samma människor. För de gör ändå samma nej alltså, nej men, nej, men jag, menar, jag menar att det skulle se alltså, jag tror inte att det skulle se bra ut. Jag jag tror, jag tror men alltså, för det var det literally det låter mer ut vars andra hållet. Nej men du alltså, grejen är att du tar ju ut någon ur filmen om de måste tänka att det här är inte samma människor. Jag tror man tar ut dem lite ur filmen det det det, det ni säger gör, gör det ganska bra oavsett hur det gör det alltså, Ja jag... men du ser ju fortfarande så här om du ser någon helt annan människa du har ja. levt med Harry Potter i det, tio år ja. och sen kommer en helt ny människa och bara nej men det här är Harry nu. Alltså det, fast e det, jag tror skulle missa vad det var vad jag vill de ska göra. Du vill att de ska ta nya skådespelare göra för att de ser mer ut som Harry Potter och nej, men De kan ju gör a little bit de lyckas ganska bra med senaste versionen Fury som Paul Walker. För han är Du förutsätter då... att jag har sett dem. Nej men alltså han är ju med i den filmen vad som dog hur innan den var klar. Och det var ganska det de tog hans brorsan väldigt lik. Fast den ju, den här filmen är ju mycket nyare än vad Harry Potter filmerna är också som alltså, inte så pass nytt så det finns något speciellt de kan göra nu, de kan göra då, tror jag. Mm, nej, jag tror att alltså, sån där utveckling går ju ganska snabbt. Jag tror ändå de hade kunnat. Det, men det, det, enda, det enda de gör är... Jag tänker bara, om de inte har fått till sminket rätt så skulle det nog vara jävligt svårt för dem att få till den animationen rätt. Jag vet inte. Det är... jag, jag tror det är samma grej fast mindre jobb för dem bara för de ändrar på mindre saker. Alltså nu har de ju bara sminkat dem så de har ju typ inte ändrat någonting. Det, det är lite CG, det, det ser man Nej, det är det inte, tror jag inte. Jag tror inte det eller det menar du? Ja de jag tror de har ändrat lite staff bara så. Ja, alltså. yeah, I, I I jag, jag kan I don't know. Jag jag vet, inte, jag har ju precis sett den där scenen typ 17 gånger kanske. Jag ja ja, så här som har. men jag tror inte det. Alltså, det ser ut som att de bara så här satt på lite skumma lite mindre hår i perukerna och, och lite ashen faced smink liksom. Mm. Ja, anyway. uh, oavsett Även äh, äh, har sent ett bra avsnitt. Ja, precis. Och vi är överens om att doktorn mm. är 2000 gammal. Är typ lika gammal kroppsligt men inte ja. sinnet. Sin. också sinnet tror sin. eller sinnligt sin, sin, <laughs> kanske för att han har inte upplevt någonting nytt egentligen. Alltså, nej, men han kommer ändå alltid ihåg. Alltså, det är frågan är så alltså, det vet man inte nu. Att, det är, nej bästa han För det, det, är så, det är typ så här, Ja, vi kommer till Vi tar, vi till nästa. Ja, mm. ja okej. Okay. Helbent. Helbent. Mm. Jag tyckte jag alltså, jag tyckte den förra var bättre. Helbent. Alltså, ja, ja, ja jag med. Mm. Men, uh, men. Men men ja, jag tyckte det var ju um, hur lite gallerfri stuff. Tycker. Jag. De, mm. Det kommer absolut att bli mer igen mer någon gång så, så, så, det, typ här, det var väldigt mycket genialt på nätet om att Ja, oh, de bara använder två sekunder sedan sen de med. Jag tror att de sketer det. Jag tror, nu, nu är det etablerat att han vet var det finns. Yeah. Det kommer dyka upp igen. Ja, yeah. och jag tänker säga, Jag hade helt missat att Gali Frey skulle vara med. Alltså helt så här, Jag hade inte sett någon så här uh, spoilers eller något för det här. Så jag förstår att om man hade sett Spoilers var lite förberedd på det. För mig var det så i slutet på Heaven's Sent när man inser till Gallery Frey. Jag tror jag skrek rakt ut. och Jag är en sån här person, jag reagerar inte så mycket i min TV-soffa. Jag sitter där och bara, min TV-soffa. Jag ligger där i min soppskål och bara, aaah. Ska vi äta lite TV-soffa? Vadå, vem har TV-soffor nu? Det är en soppa som gäller. Man har en sån stor soppskål som man bara, blir bubbelbad liksom. Det låter rätt mysigt också. Fast kanske inte om man har stopp. Jag skulle nog köra buljong. det. Kan inte <laughs> ah. <laughs> du, <laughs> typ du, för... du, du bara köra så här bubblor då? Alltså, typ bubblor då? Så det behöver inte vara där du ligger. Jo, men om, Älka, om vi sponsar. går ner från soppa så tänker jag att det närmaste är buljong. Ah, Okej. Okay. Vad för du då för så, så. Ah. <laughs> <laughs> <här> A Kyckling tror jag. Det är bättre än det beror på att göra fiskbuljong. Och ja, så alltså, alltså, alltså, glider runt som som gäller marinerad kyckling. Det inte jag ställer, Men jag tänker typ att man kan ha någon så här... Heller marinerad kyckling och fisk. Alltså. Men så här ätbar badolja. Typ badolja med chokladsmak. Uh -huh. Vanilj, det blir typ som glas. Men det är så här bodyshop, Eller så lasch? De är väl så här naturliga grejer. Det kan man säkert äta. We're way off topic. Jag läste roligt jätteroligt. Så någon som sa, tänk vad skulle hända i fall bli överskönning på lasch. Åh oh my god. <laughs> det? Oh my god. <laughs> alltså jag skulle så gärna vilja se det. Ja, vill, Holy. hur växer vi det här? Eller hur? Det finns en lash uppe på centralstationen. det? kanske där är det kanske därför det ligger där för det känns som det är så svårt som inte sälja som inte kommer så över. Det är sant. Det, det, det, det, det, det är väldigt perfekt. Okay. <laughs> <laughs> vi kan nog hitta någon lash som är. Det <laughs> är för mig jag blev, jag blev i alla fall väldigt överraskad. Nej, ja. Gallery Fake kommer. Jag hade helt så här hade noll alltså verkligen. Jag hade inte vad bara men det här kunde göra i så här vi fattat tidigare, och jag, bara, jag var helt. Alltså jag brukar kunna fatta såna grejer, men nu var jag helt, jag vet inte, jag var typ. Helt borta liksom. Så jag fattade bara. Oh my god, Gallifrey! Mm. Så för mig, jag var nöjd av att det inte blev jättemycket grej. För då hade vi så jag vill hellre ha någon längre grej. Alltså, en, bara ett finala avsnitt alltså på Gallifrey, Då ska man liksom bygga upp till det mer innan. Nu blev det så här: oj, Gallifrey från ingenstans. Och sen typ, mm. ja, jag vet inte. Det var kul för då fick man se det här det här skjulet eller vad som man hänger i Dave Doctor väldigt mycket. Precis, och mm. som kanske också är det skjulet som han är i, I Lissen. Ja, det är det är Så det är alltså hans barn mm. Man ser att han går upp där. <laughs> Alla barn russkjul. <barnvarn. laughs> det, det är det är det där. Åh. Men det är lite coolt för att det är så här, wow, det här är verkligen doktorns hemma är nu man inser att Emil Lundberg är en prequel till Doctor Who. Emil the Time Lord. Oh my God, Emil. We know the name of the doctor guys. <laughs> Emil. Ska sk e Oh God. E <laughs> Jesus. <laughs> <laughs> oh. Well. Ja. Um, oh. Nej men jag vet inte vad hände sen I det, för det Han det det är bra. så bad att han kaxar med hans president nu. Ja men han pratar ju med med Clara i den här diner eh, oh, om om. Just det. Just, oh, och spelar Klara in på gitarr. Mm. Det är cool. alla gitarrger spelar han själv. Alltså, för mm. Mm. Det blir de så här glada bara, ja. Fast han är Fast han hade ju ett band med Craig Ferguson. Ja, alltså, mm. jag känner lite så här. Nu, sorry Erik som älskar gitarrister, gitarrer och sånt. Som mm. äh, älskar gitarrer bara i allmänhet. Alltså. <laughs> nej, men alltså, det är skidkul, coolt också att... Eh, detiga pollika spelit här herre gud. Men det är väl många som kan spela där, det inte mm. för... Nej men ja ja men alltså, det, alltså att han har band med Craig Ferguson och hoppas han kommer med någon gång till och tro det kommer ju aldrig hända men det är roligt, roligt. roligt om man spelar typ så kan... en ja. Alien och måste vara i en sån där suit och <laughs> vara så Jag tänker men det så det inte han är inte så dåligt huffan jag, jag, ja. jag, jag det är nog inte helt dålig Nej det, men det känns också att det är så många som är ah, så alltså, alltså ah, okay. ja nej jag vet inte. Mm. Ja. Det ser väldigt ja okej. Men Jimmy den ja nej jag ska ja. Komma till vad? Nej jag vet inte, det var väl just att jag tycker det är lite löjligt Nej jag tycker det är svincoolt Det är så. Här, det var det här som var det här Var det typ I det här med det. Nej, det, nej. Det var ju något annat avsnitt som började, med att han började Spela här också Jag tycker att det är kul typ... för att det, Han är ju en ny doktor och Han har en skill som de andra doktorerna inte har Ja, jag här... jo, är, ja. Jo. Och det är, jo. Det är, jag är så här lite, jag är Så alltså det är coolt. Men jag tycker också till och med Men så måste han köra. Men han kan inte bara, alla, alla kan inte bara stå i regnet och snygga ut. Han måste göra något. Nej, det är jobbigt. Så alltså. kan han inte bara ut som Brad Pitt över. Nej. Jag tycker att det är mest mer kul än, än nånting annat. Det var liksom det var en kul grej som bara. Vad ska vad skulle han annars köra han måste göra nånting. Ja, men visst han är hur gammal som helst. Varför skulle han inte lärt sig att spela ett instrument liksom? Nej, nej, absolut. Jag tycker bara det är lite kul att man ser liksom Peter Capaldys nördiga sida komma <laughs> igenom i hans karaktär. Man bara, oh, I can see you, Capaldi. Det men det tog, som tur var, precis som solbrillor, det tog inte upp jättemycket plats direkt, det var mina gånger. Och det var det jag sa, precis i början när folk typ, när det var i stort sett, literally, det här var ju alla 9-11 när det dök upp jalla solbrillar i jag sa, vad det kommer lösa sig, för först så är det, det kommer att komma tillbaks. Och sen, jo då, det kommer tillbaks, nu har vi en screwdriver igen. Det var bra att Sublin var med, för de använder ju inte lika mycket hela jävla tiden som Sonic. För Sonic kan bli ju lite mycket av en bara lösa alla problem-device. Ja. Mm. I typ Hellbent, han använder dem en gång och då är det som solglasögon med så det under. <laughs> ja, men precis. Han <laughs> kanske inte. inte har samma behov av att använda en sonic på eller för heller. Nej. nej, men jag tänkte såhär, det, det, ja. nej, men så nej, förlåt, det är... Men om vi ska um, prata om saker som är, är löjliga så kan vi prata om det där jävla dinern som blir hennes... Jag uh, don't like it. Nej, okay det var okej men det känns som att vi var lite att hända sig för Vi har lite mm. snus vinnan. innan, men... Uh, han, Donald Sumpner, tror jag. Du kan kolla kanske. Han som spelar eller, president. Mm, no, go back. Åh, oh, han är ju så cool. Alltså, när jag såg att han skulle vara med, alltså, han spelar alltid the bad guy. Jag tänkte att han... Jag satt, jag, jag, jag har... <laughs> jag sat, jag håller på att being human. Han är med i säsong 2 Ja, han är med Donald Sumter. Ja, jag tänkte Jag jag jag försökte googla så Donald Sumter smiling. Kommer det fram det fanns. Men han är ju någon gång i säsong 2 när han pratar med Annie Fast det är på ett sätt som du antar, du vet ju. Ja, det är jätteobagligt. Det är inte så här, "Åh, hej, vad heter du?" utan det är så Donald Sumter." Han är också med i Sarah Jane Adventures och spelar spöke tror jag. Det kan jag tänka mig. Eh Fernando Gerald han är aldrig typ så här... han är aldrig helt genomgod. Han var aldrig kanske om han inte skulle bli han och Julie Roberts liksom om en galen som i Paris. Liksom. Men han verkar ändå ha hittat sin roll om man säger så. Det är väldigt liksom, han är väldigt bra på det han gör och det är ändå väldigt man vill inte liksom mucka med honom. Är det tror jag någon, någon som han alltså. inte ser ut som han är liksom en... not yet. Åh oh, han var ju ganska snygg när han var ung. Är det, alltså, han det är lite Junipers varning. Då. Han har ja. varit ung tänker jag. Just det, han, just det. Mm. han är med i Game of Thrones också. Game of Thrones också. Just det, men han spelar säkert en en ond där också. Ögon, han är inte ond. Men, det finns alltså, eh, men är... han är ganska somber. <laughs> liksom. Men det en ah, ja, Man, typ, med Game of Thrones? Typ, ah, spelar, han, han, han är ganska kall och kylig doodle, bara, typ, oh, enough, go. <laughs> Han kommer det var... inte heller. En Margarets med Game of Thrones? Till, till ja. Han är äh, Bank of Bravos. Ja, oh, herregud. Anyway, he, uh, he, uh, he det heller... här är världens minsta bild, uh, men he's kind of smirking. Ja, vad det för då när man ser att han ska ut och typ mödra Wow. <laughs> <No. laughs> uh, <laughs> jag tänkte i alla fall det var ett bra val of... att ha honom som president. Åh gud, ja gud, Men uh, det är lite bara för det är klart att det är rimligt att de är regenerated dess, men uh, för innan det så var det Timothy Dalton. Ja. Oh. Mm. Det hade varit coolt att se att han hade gjort en liten tillbaka. Då har inte Regenerator The Pers Brosnan istället. <laughs> <laughs> det hade varit lite <laughs> bättre. Det hade varit oh. jätteroligt för dem. 007-referensen. Då är det också ja, typiskt: Det var lite kul. Men jag tycker jag att Dolphin är så fantastiskt. Det har varit lite roligt att man har varit med om. Men... Apropos James Bond, du ja. måste helt spåra. Men jag hörde att han, Daniel Craig är med i Star Wars. Ja, yep, han, han spelar med, en stormtrooper. Ja, han är med. Uh, <laughs> typ tappade Om du lyssnar noga så hörde han. Lite, lite jag, kan, jag, jag kan ta det så spoilerfritt det bara var men ändå mild spoiler spoilervarning för det där. Det är en scen där någon så här, lurar stormtrooper med lite här, force stuff. I uh, det här Det är en i stormtrooper. Oh. I rummet? Ja. Va? Gud, vad? Det roligt. Jag såg den igen igår. Nej. Nice. Nej, det fanns en trooper, Stormtrooper. Jag var, var ju inte <laughs> Tydligen ska han heta J.B. 007 också, men jag vet inte om jag såg någonstans. Alltså oh. James Bond 007. Wait, I can, I can, I can. Men, um, jag tror jag alltså hela, hela i början med han och president och när han var då var han jävligt bära alltså så coolt igen. Pirker på var fantastiskt första halva. Alltså han är mm. bra i bra men när han fick vara lite så här. han och presidenten håller på chassar, det var roligt tycker jag. Ja. Ah. Det var väldigt många som skrev att de tyckte ah, det var inte okej, han sköt någon, bla, bla det var inte bra han ska inte göra så Nej, det är det som poängen med avsnittet. Helbä, det, han, typ, vad skulle hända ifall han bara var en dusch och var tänkte på sig själv? Mm. Ja. Och det är det som skulle hända. Och det är också lite det, vi går tillbaka igen till serien, specialavsnitten 2009. Doktorn, Ho, eller doktorn är inte helt okej okay att vara ensam. Nej. Han är för gammal och eh, för konstig för det. Ja. <laughs> han, han måste inte. ha någonstans. Mm. Um. Nej, men jag, tycker, så jag, jag tycker det var helt så det, det, det var lite wow, det var lite otippat. men det är klart, det skulle, det skulle vara weird att säga det skulle inte vara, en, skulle, den biten behövs ju lite grann för visa, han var ju snäll någon fråga ifall han hade någon regeneration score så, så att det inte hade ihjäls nu, men ja, inte bara... precis. Nej, men jag, jag tyckte det var, men jag har lite svårt att fatta hela den här grejen med de här eh, guldiga, runda grejerna deras testamente vad var det, nej Ja, uh, confession dial Ja, är, för det, här, det kom väl typ i förra säsongen här för mig. Nej, det kom nu. Det. det är det på första avsnittet. Det står att han är Stormtrooper JB007. Oh, <laughs> <laughs> han är uncredited, men det står det på IMDb. Vad glad du blev. Det är så bra. Jag trodde att said Making a Murder. Hilarious. Jag älskar det. Nej, men de här Confession Dial. Det är de, de okej. Okay. Det kommer med nu i början. Men jag liksom... Jag förstod det som att det var så... De har förklarat det som ett slags testamente. Men betyder det här då att de har varit manipulerade hela tiden med att, att man alltid kommer till sådant sånt där hemställe och där folk tvingas avslöja om de är hybriden eller inte? Nej, jag, jag tror inte det. Alltså, jag, jag tror att det kanske inte är riktigt likadant. <laughs> jag vet inte. Nej, jag var han, bara visst, på honom kanske. Han, han visste inte själv vad det var ens Nej. Han var inte helt... Sen kommer det funkar heller, verkar det anyway, som. Men det är så här confession dial. Det är som att man har... Nej, okej. Okay. Det vänder. Hur alltså, det är så De Det de, de de blir inte en. No, jag vet inte, men, um, ja, du har rätt. Det är väldigt weird. Men det känns som att alla alltså alla timelons har en sån här Confession Dial och att det är som deras bättre liksom, deras eh, testamente ja. och att det då. När de dör så på något sätt så kommer de in till den här confession där grejen Men vad ja, händer då? Fast det där går inte ihop heller. Eller egentligen, för Nej, det, det går inte heller Det är upp. jätteweird. Jag vet inte vad grejen är riktigt för det där. Det är kanske Frågan inte... är om vi kanske kommer få alltså, så här, ja, det. Om vi, fast grejen är att om man får det förklarat för sig. Det är väl inte kanske förrän det inte blir nummer i doktor. För att jo. det är hans slut liksom. Fast tyder hon inte. Nej men alltså jag tänker att... Det kanske är poängen att vi inte ska få förklarat Så alltså, kan de inte bara börja med något sånt after show med Dr. Ho där vi typ så här moffat explains och sen har vi liksom så här, typ 30 minuter där det är typ så här ja, jag tror Sverige först och sen. Ja, nej nej, bara inga, så här, vi bara har liksom, faktan, liksom. någon bra intervjuer så bara hej till Moffat. Hej hej. Vad menar alltså, du med confessional? Kan du förklara gjort Wikipedia knowledge? Alltså man fick verkligen allt förklarat för sig, glömde man behöver göra sånt här antar jag. Nej, precis. Så vi har sin moffat att tacka för att vi håller på med den här nice showen. Titta, titta. Ja. Yay. <laughs> <laughs> Nej, men, um, antingen så får man reda på det eller så, så, här, eller så får det där. Alltså det är lite en grej som uh, som jag tycker han gjorde väldigt bra i, uh, i uh, Sherlock säsong tre. Uh, uh, första inte där. Mm. Men hur han klarade av det där hur han, hur han lyckas inte dö mellan, alltså när han hoppar från taket, det taket i tvåan. Mm, just det. Och de går riktigt in på det helt. Och han liksom säger ja men jag tror jag liksom har sagt vi har rätt smarta fans de lyssnar nog ut det. Men vadå, det finns ju bara ett väldigt begränsat antal sätt man mm. skulle kunna göra det där. Mm. Obviously mm. måste han landa någon annanstans innan han träffar mörken. Boom. Lyssnar du dig själv liksom lite. Ja, så. precis. Det är också, folk idag är så jävla besatta av att bara veta saker. Det är ju som grejen med att man säger man måste googla allting om man har en fråga. Det kan inte bara så säga, ja men just det. Det kan man tänka på. Utan det är bara, du måste alltid ha ett svar på allting. Och det är ganska skönt att få någonting som bara är så här: well, det kanske inte finns något så klart svar. Här. Nej, och det är, väl, ja, det är väl också kul tycker jag också när man, om man nu ser om det här avsnittet sen någon gång vilket jag behöver göra snart sen. <laughs> <när> jag ser <börjar laughs> ja. nu att jag är dåligt eh, håller koll på det. Men att man liksom, det är ändå kanske man har en kommit på en annan liksom förklaring i huvudet. Och sen nästa gång så var ah, men det kanske var så här. Alltså det blir ju som att avsnittet blir ju mer värt för att det är mer liksom i sin egen fantasi som gör avsnittet liksom. Mm. Ja. Yeah. Mm. Well, anyway, det här slutar ju med att han, vilket jag gillar att twisten är slut, att, han, um, att det är han som inte minns då. Den när, när, när det som skulle köra en typisk, eller en till sån där Ja, ja okej men sen blev jag väldigt glad att du de gjorde det om. Mm. Det är oklart nu. Hur mycket han har han försvunnit egentligen? Ja, men det, det, det känns ju som att det bara är hennes lux som han har glömt. Han har ju förklarat det. Alltså han tänker... pratar ju om vad de har gjort tillsammans och vad hon har betytt för honom. Och sånt där, men han känner bara inte igen nu. Men jag tror att det han för att göra med Klara var väl att hon skulle glömma doktorn helt. Men kanske ha lite små koll på events typ och då det som hände då när gjorde om då det blev att han glömde helt klaras lux att det är som att han har allt liksom det tänker typ som där när vad heter hon heter Hermione gör den här glumska bitch face men let's move on Eh, nej men när hon eh, Utförde på sina föräldrar I alla fall i filmen det är igen, Då är det ju så såhär Då ser man ju hur hon försvinner från fotorna mm. typ, Och att det bara blir typ. dem Att det är det som har hänt Att han kommer ihåg scenerna varför var, vi, varför var vi på Disneyland för några år sedan Varför står vi på ett jävlar? Varför hade vi en tom barnvagn i oss? Super weird guys <här> <här> Varför nu du ett barnkalas <här> <här> Jobbigt läge <här> Eller sen typ... är de katoliker och blir en oerhördare Och sen ja, alltså, hela kul Men jag tänker att det är alltså, blandning Mellan det och typ det som händer i Åh uh, oh, Nu tappar jag tråden helt uh, Det som uh, End of time Eller? Nej, inte Donna stuff Ja, name? nej, jag tänkte på något helt annat Jag avbryter, jag måste <laughs> gå tillbaka Minnespalatser Nej, men jag trodde bara att han hade glömt henne. Liksom. Mm. Och inte, liksom, att han fortfarande har kvar som var ögonblicken. Liksom. Jag, för jag tänker i fall hela där straffset är borta också kanske. vi det är så att förklara hur well, han är inte fler, fler miljarder gammal, gammal, han är liksom år gammal, 2000 år gammal. Mm. Um eller alltså det menar det är svårt förstå vetar. Nej men det kanske men då kan ju då lite jag de vill och det är det jag menar mm. de ju, de ja, men precis. Bara, För jag tycker jag hoppas att de bara. Säger, right, it, men det är väl ganska skönt ändå att de att de alltså, lämnar det nogolunda öppet för att annars skulle de ju de kan ju omöjligt veta idag alla saker de kommer vilja göra med doktor Who i framtiden. Nej. Och då är det ganska skönt att det inte kommer kunna vara en sån här. Men här ser ni ju exakt att det är så här det funkar för att det är då mm. We don't get bitches. Mm. Och det var samma sak, typ såhär, vad fan var det? Vi, vi, vi pratade om det det är väl lite det vi kommer till nästa avsnitt river song mm. okay, och typ såhär, jag tror vi sa det för, först för du var med det är ju, och, Camilla du kom på att Staff hon säger inte helt går ihop för då med men för följer på sen för att hon, yeah. hon har alltså inte sett och hon har tagit sett alltså, ja. det hon säger är jag har träffat alla hans eller såhär, ja alltså oh, Hon har sett I've seen all his faces mm. Och nu är det här avsnittet Det kommer vi till sen Men man får ju se att hon har en bild På alla mm. generations. Ah, Och då är det så här, här okej okay. Men under väldigt lång tid i serien Så funkade inte det för hon har bara sett typ två För att hon hade mm. sett Tennant och Matt Smith Och eftersom att hon kommer in i Alltså första gången som Som doktorn träffar henne Är han Tennant då blir man så här, okej, okay, men hon kan ju omöjligt ha träffat alla andra innan dess. Ja, nej. Bara sen, nej, precis. Ja, men men jag, så, jag, så, jag tror förklaringen ibland är ju bara ja. att well, de visste att de skulle vara med igen. Så. Nej, men precis. <laughs> det, det, det där, det handlar men bara det är därför om... det är bra att jag tycker att de ska lämna det lite öppet om de tror att de kommer vilja använda det igen. Liksom, för ja. att... Men det fick man ju, typ så Hon har ju bara typ, här, i stort sett gått in och bildgooglat alla. Liksom. <laughs> men det också, så här, ja. Då har hon ju liksom fått så här, från doktorn, Bara okej, okay, du kan väl rida min mitt fotalbum om du vill. <laughs> cool. Eller så har hon, så, hon bara, så. hon har ju uppenbarligen snart tagit sen några gånger, som kanske har gått in i och berättat Hon är ju arkeolog, <laughs> tänker jag. <laughs> men så här, äh, ja, men, äh, jag tyckte den tanken av att hon låna tagit sen ibland utan att veta om det är jätteroligt. Ja, mm, yeah. bara, what? <laughs> alltså, jag tycker att hela den Okej, okay, nu har vi snart gått vidare helt och hållet. Men det kan väl, vi väl göra. Det kan vi göra, ja. vi pratar om mm, det, det, det. För att jag tycker att hela grejen med att hon inte känner igen honom är så jävla roligt, så. Att så här, arrogant. Och bara så här, okej, okay, men du vet inte så mycket. Och han bara, you, what the fuck? Det är så gulligt. Alltså, att, jag, så jag tycker det hela ja. avsnitt är överhuvudtaget himla bra gjort. Ja, det är det. är bra för att här har vi gått omkring och bara, ja, men Peter Capaldi, han är liksom den här lite grumpy doktor liksom. Och det, mm. det har ju funkat. Han gör det väldigt bra liksom. Men det är så, också det blir lite alltså Trottisk. tröttsamt. Yeah. Ja, precis. För yeah. att det är så här, ja, visst, är han, det är hans karaktär och det är så har Punkt. Men samtidigt så här: det är så kul att se en annan sida av yeah. honom och mm. han, man ser ju hur lycklig han är. Alltså, jag blev ju helt kär så att det är bara <laughs> han är lyckligt kär. <laughs> typ. Det är, som är så cool, för liksom, det, det, det var också väldigt bra Uh, för uh, so mm. nee. mm. jag antog det skulle klara ut Doktorn i emo 20 gulavsnitt. för vi har haft några sådana. Men i och att han inte minns Clara så har han inte det happy på det moment, mellan. Nej, precis. Och bara så här hur glad han är när han ser River blir mig också så här, Aww. ja, ja. Hon bara, River, hon bara, who the fuck är det? bara, no but what? I am what? No men, what? Alltså, det här med att, eh, som eh, River säger då, eh, i eh, Forest of the Dead, <höring> <höring> uh, at, uh, –Forest of the library? –Forest of the library, Signs <laughs> of the Dead. Um, uh, –Men you turned up on my doorstep and you had a new haircut. –Oh yeah, det säger de! –Jag sa så, alltså, det var jättel... Ja, mm. –Va? <höring> när, vi, –När vi kollade på oss inte här och när de, när de nämnde vart de var, mm. då peppade jag till. –Först som jag tänkte på dig, för jag visste det. –Ja, för jag kände bara... så. Alltså, det här, som sagt, är mitt favoritavsnitt. Mm. Falls eh, of Sans Dead. Library. Mm. Nej! Mm. nej! Jo, det mm. ja, mm. ja. <laughs> alltså, kommer aldrig funka där. De där två avsnitten är med förlången, helt enkelt. Det är ju mitt favoritavsnitt. Jag såg det inte live här men jag var ju typ kortat med serien då, så det var ju typ hösten 2008. Och redan då kände jag att Tänk om de kan spinna vidare här på det här. Tänk om man kan få se det här någon gång. Åh oh, nej, vad man säger! Det. Och jag hade helt gett upp det här. Och så säger de till och med att oh, look who's on my doorstep eller så säger de ju. Oh, eller who have you brought to my doorstep säger de. Och han bara, åh, även nu ser du ut den i suit haircut. Och man bara, åh, oh, herregud, det är det. Oh. Men kan vi bara, om man ska vara så här lite, nu kommer jag sån här moderbloggare, Linnea, med er här. Alltså, Kapoldis hår. Jag trodde du tänkte vara negativ. Vi har varit där. Nej, nej, nej. För här har vi gått. Liksom... Från uh, han, han klipps ut. Ah, ja, du. Ja. Senaste avsnittet. Alltså, för mm. jag tyck, först har vi den här uh, weird haircut. Alltså hans hår var levande i sång åtta Där var typ. varannat avsnitt Askort, varannat Aslångt och mm. vart tredje mittemellan. Skitkonstigt Uh, och såhär, det här också egentligen om vi går tillbaka till BBC och sminkning, alltså, kan de inte ha koll på såna grejer? Så it, alltså, Det ju inte när på, det kan ju gått väldigt lång tid mellan mellan nej, nej, mellan att man får se honom. Ja, alltså, ja har gjort i tid liksom. det, det, det, ja. det är mer relevant att klara sig som konsument än han är. Han kan ju Därför byter alltså, han kläder ganska ofta. också. Han är inte så mycket i första säsongen, mm, han har, han har ett par olika i första säsongen, men... I, men, ja, nej, men det ja, men det vara. har du i och för sig rätt i. Ja. Och sen har han ändå haft liksom, uh, uh, men nice hår nu hela säsongen. Liksom. Men ändå säger du vet, inte kanske så stylat utan mer typ såhär mm. ett coolt, lite krulligt hår. Ja, okay. Han sa, har sagt att han själv liksom var lite ut efter när är lite större, lite längre så Colin Baker-aktiga. Ja, för det här är ju alltså, man ser till sig lite det är lite fixat, det är lite gelé. Alltså det, jag tänkte bara, så det var ju vissa scener som jag bara var tvungna att stoppa och bara globa hår. För det är, alltså du, det där on top. Det är varje lockel liksom precisions. Det där är frilla, alltså alla gånger. Jävla snyggt alltså. Det var inte en av de sakerna jag tänkte jättemycket på just Nej. i det här avsnittet. Det det. Måste jag säga. Men, Men jag absolut. Definitely. Det var en väldigt avsnitt. Det är också kul att det ändå det blir lite så här banter avsnitt, eller nåt sådär. Kostar poesi. Det kan inte skämpa. bara vara jag som var frustrerad hela första. Altså men kan du bara säga vem du är? Jag vill visa Tokin när sånt där händer Och sen Nej. så när hon inser det, är det så himla fint. Jag vet, alltså, det var jättefint. <laughs> Jag tror det fanns en chans att, att han inte skulle märka det främst efteråt faktiskt, innan ja, det, innan mm. fick, men, ja, men det ja. hade gjort mig så himla irriterad alltså. ja, jag hade för jag satt Så satt jag också i hela avsnittet att innan det hände ja. att bara, Nej, nu kommer det hända nej nu kommer hända Och jag mm. satt där och bara Nu är jag, nu om något är jag som ska typ hat-maila-moppat Om det är någon <laughs> gång som det är liksom berättigat Så är det då liksom men ja, men Det här var det, så himla bra Och just när hon har hela det här rantet om att han skulle inte göra den här personen Och sen så bara Oh Right. och att ändå är säger ja. Oh, ja och att typ såhär, man bara ser hur de känner varandra ja. och han bara och hon så bara ja oh, men you are so doing those roots och han bara oh the roots of the sunset och han bara oh my god <laughs> oh, just den, jag alltså, jag tror jag lät när han tar just the roots of the sunset jag bara oh, oh, så oh, so good so good nej oh. eh, det är alltså så himla bra avsnitt bara så här, genomgående Ja, oh, good. Ja, yeah, nah, men alltså, jag uh, yeah, yeah, yeah, tänkte att det fanns en chans att han skulle göra sådär, men uh, som jag sa förut, att, han, att, man inte skulle Mira, att de inte skulle märka av det eller hon skulle få göra på det i slutet. Men, ja, någonstans antrop det inte skulle vara så, för det här skrevs ju, det här skrev han ju när han, äh, eventuellt trodde att det skulle vara sista han gjorde på serien överlaget. Alltså, det här skulle vara en sista grej eventuellt. Ja, mm. mm -hmm. Och. Vad händer med det här? Jag har också hört eh, någon story om att Simon för kanske skulle sluta. Jag tror, jag tror att det var tankeligt att Nia skulle vara en sista. Det liksom, där skulle det vara hans sista grej och sen skulle du gå över till annan. Mm Hör -hmm. um, det här att det är inte lätt att hitta någon som vill bli... Alltså, nä Nej, precis. Det är fans. en ganska jobbig titel att ta på sig. Mm. Ja, nej men alltså precis. Alltså, det, är liksom det. Men det är ju det det. är liksom ett jävla ansvar. Också. Men så det, det, det var svårt att hitta någon. Annan. Sen tror jag, som liksom, jag tror han får vara kvar. Längre. Det skulle vara ett kul om äh, Capaldi gick från så här. Om ja, det här är min sista dag som doktorn. Uh, men jag ska bli showrunner. Så uh... oh, <laughs> det var roligt. Alltså, jag, jag tror inte det helt. Alltså, jag, tror, jag, tror det. Alltså, jag tror samma sak som det som händer nu med. Um... Uh, I mean, de har skrivit på, för jag har båda två är kvar i alla fall, så de tio. Sen mm. tror jag att man får se det igen. Jag tror liksom bara hur det går med det. Men sen yeah. det samma sak, typ Daniel Craig, när han uh, gav intervjuer i samband med Specters senaste barnfilmen kom ut, var från början väldigt anti. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt anti med att han bara liksom med i flera filmer. Det, sen dess har det gått över lite. Men det är mest för att typ, jag får tanke, man, har, man har spenderat typ ett år med så här... Ju, alltså, det är inte, det är ett spel in såna här saker. Mm. Och sen direkt fråga när kommer det mer? Jag vet inte just det. Man är så trött på den grejen så jag mm. tror man blandar sig så här, jag vet inte Sen det. har det väl varit lite allmänt anti hela tiden känns som att efter varje bondfilm så är det så här, och den kommer tillbaka? Nej. Den så kommer tillbaka mm. kanske. Kommer tillbaka? Ja. Alltså, det är liksom det går en här övergångsfas liksom. yeah. Men jag tycker det var ett bra avsnitt som sagt. Yeah. Eh, min favoritscen i avsnittet dels är det ju när, när Riversong kommer på att mm, det är, yeah, det är yeah, nice yeah. men också så här en lite bortglömd scen som är så här blink and you miss it det är ju när ja, dels när Riversong får sin screwdriver och mm. man hör musiken hör och häpna från avsnittet Force of the Red. det skulle jag aldrig ja, ha du hörde det mm. det är sånt som jag inte tänker på nej det här är musiknörden igen alltså mm, linea mm. musik yes. äh, tror musiknörd uh, men också, efter efter, precis efter den här scenen, så går ju hon fram till den här balkongen och ska kolla på eh, The Towers of Deryllium. Typ, ja. Heter så heter det. ja. Eh, och så ser man hur doktorn kommer bakom henne liksom, och typ ska gå fram till henne. Och den blicken han ger henne. Om någon ger mig så... Hur många som... gånger pausade och spålade du också? Du, det där är det. Jag, jag tänker inte erkänna det. Nu här och nu, men det var ett x antal gånger. Oh. Alltså... Om någon ger jag, tycker den det, jag tycker att det är så fint. För att det är så länge som det har varit Rivers som har varit döds i doktorn och liksom som har ägnat sitt liv åt att hitta honom och vara med honom. Och doktorn har alltid varit lite så här halv, yeah. alltså halvkylig. Och speciellt alltså Matt Smiths doktor var lite så här. Okej, okay, this is weird, I barely know you. Uh, du, lite så här, jag tycker att det var lite konstigt och lite skumt. Och yeah. nu så ser man så här: Okej, okay, doktorn älskar Riverson. Ja det var Ja, ah, få den besvarad liksom. Ah, mm. Ja, precis. Grejen är så jag tänkte på när jag kollade om, för den kollade om i halvdagen, eller igår kanske det var. Inför det här. Och jag kommer tänka på, med, med tanke, alltså om det var slutet, helt slutet, slutet, jag hade nog varit okej okay med det, alltså egentligen. Mm. Alltså, det, det hade varit ett okej okay slut för hela, om de var tvungna att typ, för som sagt, som jag sa innan vi körde igång, jag sagt det flera gånger i podden. Uh, när de här månaderna får sluta man ska inte anta att det tar vi vidare kommer jag så vidare. Det beror helt på i fall om de hittar någon som orkar göra det eller om de ens vill köra vidare utan ja, ja. Mm. Men om det här var slutet har jag sagt well, ja, det här är okej. Okay. Det var ett det bra. Var så himla alltså, jag hade också bara gud, Jag mm -hmm. har ett fint bra doktorhumminne i hjärnan som slut. Det hade också, jag hade också varit med med det alltså. Och om, om man måste klaga lite för det måste man ju, för man ska ju vara neutral då. <laughs> det var helt kär. Alltså, jag neutral. <laughs> jag är väldigt sällan neutral. <laughs> det jag tycker det här skeppet med Scum of the Earth, nej men alltså alla de här mm. Allsjöns bad guys det bara det, hade ju förtjänat ett eget avsnitt. Men alltså, det är ingen det som säger att det inte får ett eget Nej avsnitt. precis, och jag hoppas verkligen att det liksom, för det där var en jävligt ja, bra ja. idé alltså, mm. det där kan man göra grejer av liksom. Ja, ja men verkligen. Eh, ja. Jag, jag var lite besviken att man inte fick se mer av Nya Sonicen alls närme två sekunder. Ja. Alltså jag är inte så jag tycker mm. inte att det är så viktigt för att det, det kommer. Jag var lite nyfiken på att det. Ja, men jag tänkte så här det här var ett avsnitt som skulle ägnas åt liksom River och ja. Doktorns förhållande och så här, Det var okej för mig att det kommer sen. När när de rabblar um, någonstans där vilka andra hon well apparently har haft en grej med. Mm. mm -hmm. Lade någon märka till ett namn och slängde mejl? Steven Fry. Yeah, exakt. jag tänkte också på när han sa det. Du vet om han är gay va? <rvets> ja, jag tänkte så. Här, Steven Fry som ändå varit med otroligt på Eller liksom han var väl ändå var inte lite, alldeles den gamla serien, tänker jag. Alltså han, är, jag ju, han har ju... Ba... Ja, han väl varit någon så här. Uh... Go for it. Go for it, Camilla. Camilla googla. Jag tror, jag, tror, jag tror inte han har... Nej, kanske en, inte. inte. Inte någon nämvärd <smuss> Nej. Men... För jag, jag, jag brukar säga att typ det är typ Dylan Moran uh, Maggie, nej, Maggie Smith, Dylan Moran She Laurie, Stephen Fry Det är de som inte var varit med än så länge än precis Bara med med ba, wait for it säger ja, man. Men sen typ, Jag tänkte förra för året var Nick Frost med på den listan också Men inte längre Va? Vem? Nick Frost jag just det <laughs> oh, Så alla tid till med Ja det Kanske, kommer, det är på väg Det var Alan Rickman också Åh <laughs> oh. Åh oh. oh. Alan Rickman <laughs> Det mm, this is, no is Alan Rickman. Ah. Har du hört i hans telefon svar i family? Nej! Mm. Mm. Mm. Oh. Liksom. <laughs> <laughs> det, det är Alan Rickman som ringer sig själv. <laughs> för, att, för, för att lämna... För, alltså, det är väldigt så här... Exakt det du vill ska <laughs> Oh yes! Jag tror jag kan klippa in det för det under gränsen inte vad <laughs> får göra. Nej, men du får leta lite så ska jag Ja, yeah, alltså jag är tillbaka på 80-talet Och Nothing Nej, okej, okay. då är det jag som alltså, Han kanske ut gjort någon sketch där han typ så här, Spelar Ja, jag vet inte om kanske, ja, nej Eller om man är typ så här, self, då står det inte på hans actor Nej, men de fick ju med alla andra I alla fall typ Elisabeth first På doktorns sida, Mary mm. Monroe Ja, mm -hmm. ja. ja. Så jag, jag klipper in det här för kids som jag har spelat upp det här för Det pratas om att han precis håller på att svälja någonting. Tungan ja. ja, är väldigt långt bak i munnen. Vän borde... Alltså, det känns som att uh, det är var länge som jag såg honom i någonting över Harry Potter. Ja, jag tänker direkt på Dogman när jag tänker på honom. Det är ja, min ja, för jag, äh, jag, referens. Jag, jag tycker att där, där, det är också, han kommer, det, jag, jag ser honom, Han är bra som Snape, men han är fantastisk i Dogman, verkligen. Ja, det... Alla är bra i Dogman, förutom uh, alla, okay. alla är okej. Ja. Alla är bra i Dogman, förutom och den är inte så mycket som en Scottish liksom Nej, <laughs> <special effect. laughs> det var en dålig specialeffekt. Han uh, är ju en um, um, voice i nya Alice Underlandet-filmen uh, uh, sen. Vad spelar han där? Blue Caterpillar. Uh -huh. Det är den oh, här där. med ah, det pipan. Oh, no, no, no. Nice. Han Det hello. Så sa alla Rickman. Alice? Oh. Um, And, uh, ja. Sherlock? Sherlock, Sherlock dun, som jag dun, dun. precis såg. Så jag har inte jättemycket reflektioner kring den. Mm. Men jag tycker, en, jag tycker att det var intressant för att det är så här oh, This is all in your head. Ja, det, jag tyckte det var en väldigt så här, nice vändning. Jag hade helt liksom, förberett mig på att det bara skulle vara mm. i 1800-talet. Så jag tänkte att om oh, det var nice, nu har de gjort det här för att det är ändå då som Sherlock Holmes mm. utspelar sig från början, liksom mm. böckerna. Um, och det blir kul att göra en special med det Och det kommer vara helt fritt från serien Och sen börjar de det hela med den här Previously on Sherlock ja. Och då fick jag säga ah det här är lite Buffy-varianten vi gör det ett Buffy-avsnitt? De är ju nästan alla Buffy-avsnitt Nej men jag tänkte det är ett Buffy-avsnitt De, de buffy säger inte i Buffy previously on Sherlock Nej, det är sant <laughs> det gör de inte. Good observation, Erik <laughs> <laughs> Men det är ett Buffy-avsnitt där har så här previously och sen är det typ hela säsongen oh, Ja men yeah. ibland jag. men det är hela jo, säsong ett vet, och äh, framåt Det är säsong fem ja, tror jag, jag. Ja, på säsong fem för att det, var, det var tänkt att vara sista avsnittet överlag Precis och mm. då har de ju liksom mm. När det som skulle ha varit För det är då Buffy right. dör och hela mm. den mm. Spoilers jag ska bara, Oj sorry <laughs> jag ska ja, spoil men fan. Spoilers <laughs> Hur är det <laughs> Myxning egentligen det, det känns lite, lite mer tid, tid, tid Ja man får Jag tycker att det är okej Då får man spoila Däremot spoilers för Sherlock Men alltså jag antar att Sherlock Spoilers för hela Ja Ja Uh, men. Vad fint, tack. Nej, men jag Bruce tänker att det gången första gången de faktiskt är i planet i, i själva. För att det är det, det. han vaknar till någon gång. Jag bara väntar. Va? var Varför har jag också vaknat till lite? Vad det för Nej, men jag har bara så här. Men är det här allt vi fick nu från? från liksom 1800-talet. Ja, precis. Så jag till och med stannade då och sen såg att det är ganska mycket kvar. Sen så blev mm. jag här nej vänta nu, har jag missat något? <laughs> eh, något som jag har gått miste om, men nej. Ja, men jag har så här okej, ska de bara sluta? Får vi inte veta mer om det där nu? Utan nu ska de bara fortsätta se här härifrån. Det var ju jättekonstigt. Och sen så, ja, fortsätter men, det såklart. Ja, men jag är lite så här är det då tänkt att han ska ha drogat sig i, I planet? I planet? Mm. Men han är väl inte en drug Jo, oh, ja. gud jo. Jag tror det bara var så här: nikotin. Nej, nej. Han är ju recovering. Alltså såhär, han ah. är inte han tar ju nikotin patches för att få någonting för att han vet att det kanske inte är skitbra och Ja, och... ah, just det, det kanske är helt ja, men alltså det, det är som ah. typ så i, i avsnitt tre av säsong tre, när han äh, är på en hela, på där där och mm. Mm. Det är inte som att de gör drugtest på honom bara för att han är och där och måste vara knarkare också. Han har ju haft en historia mm. med att hålla på med. Där mm, just det. vad mm. de nämner ju i, uh, i säsong två också när Irene Adler de, de, de tror att hon är död. Att uh, Minecraft och uh, John och Lex koll på honom. Mm. Mm. Ja, det är inte om hon ska röka, röka en cigarett, liksom Nej, ja okej. <laughs> <laughs> Lite <okay>. overkill, <laughs> Ja, okej. Okay. Jag är övertygad. Ja. <laughs> Men um, jag tänkte i... Uh, det, det enda... enda jag känner som lite väldigt mycket med... Det, jag tror sista repliken är till och med avsnitt. den jag fick mig, fick mig verkligen bli, Ja, men det är klart. Det är bara för jävla smälla jävla Doctor Who-fans som uh, vill att han ha en crossover. När han säger, he's a man out of time. Oh. Och sen får man se liksom parallell från... Typ, så, alltså, de båda, alltså, men det är liksom att man ser honom... Jag tror, jag tror någonstans... Om jag minns rätt så ser man honom både i... Det kanske, den scenen just i sig kanske är bara 1800 Jag minns inte. Det är nog bara en grej som jag tror inte det kommer att vara, vara en grej längre fram. Utan det är bara för att bara för lite så <laughs> Ja, det var nog lite så här poke poke på de här personerna som har insisterat av en, med en Dr. Who och Sherlock crossover- jag hoppas att det inte händer. Det kommer inte ändå de sagt. Nej. det var jätteroligt. Det hade varit kul, men jag tycker också att Sherlock Holmes finns i Dr. Hos värld för Dr. Ho kanske kan ju läsa Sherlock som bok. Ja, men Robin Hood då? Ja ja. Sätt. Nej, det vill ha så. Men det finns här, det här är väldigt lätt. Väldigt lätt. En av dem är ju någon som en variant av den här människan har existerat. Men andra är bara en, är helt pojdet, helt och hållet. Well, men oavsett, de, en, de, de kan göra en kompromiss som väl då. Varför inte ha? Uh, nej, jag tycker inte de ska göra en crossover med, alltså literally serien Sherlock. Det var Men om de kan ju använda den här versionen av Sherlock, typ att han är och träffar en, de, alltså om, de, om de behöver känna sig tunga i göra så, mm. så kan de att han åker ett vackert och så träffar han ju alltså 1800-talens Sherlock, att den snubben. inte att han liksom hänger med, alltså, inte att det Inte modern times. Nej, nej det tycker jag är weird. Det ska vara weird. Men, men original Sherlock, ja, det kan jag gå med på lite mm grann. -hmm. Men ja, nej, det var ett bra avsnitt eh, Sherlock. Jag blev väldigt tydlig. Det trobilad. hade i sig varit roligare om man bara träffade Arthur Conan Doyle och, att och typ så så här, ja, men tänk att där och han träffade doktorn och doktorn är så jävla smart att han börjar skriva Sherlock eller något sånt där. Och Sherlock baserad doktorn dam dam dam. Det har varit du, kul. Du, du. Jag tänker lite så att talents of uh, Wang Shang doktor, eller Tom Baker avsnitt där den typ ser ut som Sherlock. Nej så. Mm. Ja, um, ja uh, jag tyckte början på Sherlock Holmes avsnittet var lite eller Sherlock avsnittet var lite sekt. det var inte liksom så. Ja ah, de... och jag kände bara jag kan in den där bruden som är lite jobbig. Mm nej, men det, nej, det, det var bra ja, men det men var ett inte snyggt. Jag måste det är lite, lite jobbigt. Alltså. Det var lite jobbigt. Ja kul ja men. Inte, nej men jag gillar också att det var den här saffraget rörelse lite mm. grann. Det var nice. Ja jag tycker det var kul att de, att de tog med det som, ja men som att det var så här. För att det finns ju en gång när, när Watson lyfter upp alla, alla stora grupper av folk som han är rädd för. Och kan ta ju med eh, så förjets rörelsen där för att han tänker att det är en, det är en, en grupp farlig, som, är, som är som är ett hot mot vårt nu, alltså hur vårt samhälle ser ut idag. Men ja, jag tycker det blev lite. alltså Jag blev lite först här. Är det här något speciellt? För dels är det då det här Sherlock-avsnittet med Suffragett-rörelsen. Sen har vi den här stora filmen som kommer nu. Med bland annat vår alla småare, Dr. tror och bara... Carrie Mulligan. Ja. Jag tror att det bara är att feminism är en så stor del av det vi pratar om i medier ja. idag. Att de tänker att det, det är inget... folk som är intresserade av den här storyn nu. Äntligen Och ser det. var det börjar någonstans. Det finns liksom. kvinnor i samhället också. Mm. Och de kollar också på film. Nej, men uh, ja, nu <laughs> sorry för det <it>, feminist. <laughs> <laughs> jag tycker inte att man behöver säga sorry Nej. för det. Men, uh, Nej, men uh, det, vet du, det är kul att det blir lite mer aktuellt mm. sådana mm. grejer. Men det, jag, alltså, grejen var så fort Microsoft sa att de behöver vinna då förstod jag att det, att det handlar om att mm -hmm. det. För att det är så ja. här, obviously, vad skulle det annars vara? Precis. Vad skulle det annars mm. handla om? Eftersom att de redan hade snackat om den rörelsen i avsnittet, så jag. Okej, vad avgörs det? Här, okay, well, obviously. Ja, precis. Jo. Eh. Och det är en Ben kvinna som är själva Plottevajset, liksom. Den här bruden. Uh -huh. som... Ja, nej, men. Uh... Ja, det är så överlag som det Jag tycker bara det, var, det kändes som att. Um, jag det är, ända, ända är att själva historien, det som uppenbarligen börjar, alltså första halvan skulle förtjäna en helt avsnitt bara. Men själva står med... Yeah, alltså, ja, det som du pratar om. För det känns som att det, liksom, det reduceras ner. Alltså, jag vet, det är, de kunde ge den lite mer space, tycker jag. Liksom. Så därför har det varit coolt nästan ifall allting hade spelats igår vart bara. Och det inte var någon så här... Jag hade tyckt att det var coolt om du de gjorde det och sen så här, första avsnittet i säsongen så vaknar mm. han upp. Alltså, att, man, att man får en recollection av det och att det är därifrån han... För Jag tyckte samtidigt att det var coolt att det bara var en sån här grej som han använde sitt mindpasta till. För att man får inte så ofta se... Mm. Precis allt han kan mm. göra därinne inne, liksom. Nej. Och då får man en större inblick i, i Sherlock. Vilket jag tyckte var ett coolt. Jag gillar också den här vet du det, typ när de vaknar upp där någon gång när de är med vid Vattenfallet. Och man bara, mm. oh det mm. mm. är Reichenbach. Mm. Reichenbach. Reichenbach. Reichenbach. Ja, det var coolt. Mm. Men lite referenser till och, tidigare avsnitt. Var det bara jag som liksom... lite så här varm hjärtat när han bara så här. Han, det var inte bara han. Watson var där. De är två. Ja, och man... det var jättefint! <laughs> uh -huh. Bromance uh -huh. forever? Han bara, that's unfair. fair, there's two of you. Uh, yes. <laughs> yes, there is. Tycker jag tycker det var bra. Uh. Men var det då att, att Watson fanns i hjärna, eller att Watson pratar ja, med att, honom att, och bara inser att, inser att, att, jag att han är, är det varje han, han, han tror att det bara är han mot Moriarty, att det är hans eviga liksom, fight. Mm. Men sen inser mm. han att fan, jag har Watson vid min sida och han kan hjälpa mig att få bort Moriarty ur min hjärna hela tiden. Jag är lite inne på det spåret att medans Sherlock låg där och var så här. För det här, det här hände väl när de ändå var inne i planet, mm. de andra. Ja, den senare delen typ, hade. Att han kom och tog på honom, <laughs> John Watson, och bara, åh Sherlock, är här för dig. Ja, men 80, förmodligen om såhär. Så kände Sherlock det och bara, mm. <laughs> var det såhär? Mm. mm. mm. Ja, jag har en ganska smissa mustache hela tiden. <laughs> <laughs> oh. Men um, ja, så det är bara ett år. De har inte ens börjat filma. Liksom. Nästa nästa film i april, tror jag först. Mm. När ska de börja filma dr. då? Hur det, ska de lösa det här? Det vet inte jag. Det får de väl. Jag vet inte. Nej, nej det är, jag tycker det är alltid lika spännande för jag, jag förstår ju att eh, jag älskar Steven Moffat eh, i Dotterå, jag tycker jag gärna jobbar kvar ett tag till. Mm. Eh, han är också asbra som Sherlock. Mm. Där borde han också mm. vara kvar alla gånger. Så just det här med att han. Eh, ja eh, slits mellan två väldigt stora väldigt populära serier yeah. eh, och väldigt krävande serier båda ja. två är mm. ju det är så är det... även för alltså, både Martin Freeman och Benedict Cumberbatch har ju gigantiska karriärer utanför Sherlock mm. som är så okej okay, det finns ganska mycket vi måste balansera här när har alla tid wow. det är först nu The Cumberbatch får någonting som blir en återkommande grej, annars så, alltså, han gör en massa roller fast ingenting går. Jo, men det är han har ju ändå gjort en hel del ja. eh, liksom roller. Martin Freeman har ju hela, eller hade ju hela Fargo, första säsongen och Hobbit. Och Ben är inte med i det där också i och för sig. Mm. Vi kan lika gärna kunna skippa bara någon random... Fast det, mm -hmm. det är ju han man har i hans röst. Men jag tyckte det var väldigt roligt att Andrew Scott igen, mm -hmm. måste jag säga. Ja, det var trevligt. Ja, ja mm. det var ju det nice. Var, det var trevligt, tycker jag. Betyder ju det, här, betyder det här att han är tillbaka? Alltså, det, det jag säger hela alltså, sista av, av förra säsongen slutar ju med att han... Mm. Ja. Men frågan är om det bara är så, nej men det var Sherlock som var... Sherlock visste att han var på väg i, i väg. Och var typ, han, de sa ju att han hade tagit någonting redan innan han klev på planet. Så det kan ju bara vara så. Här. Was, was, varför? Nej. Alltså de säger så att han var på alla skärmar. Eh, men han, jag menar Sherlock säger det, han är död. Men då måste det ju vara någon annan som använder Moriarty för att komma åt Sherlock, tänker jag. Mm. Well, han är inte han ha fel den också. Jo, jo. Men jag tror inte man gör ett helt avsnitt om Moriarty och, och avslutar med att han är död för att sen... Han jag. Skojar. Nej, men även jag, jag skulle föredra ifall han. Jag tyckte, jag tycker alltså det slutade vara coolt. Med, alltså I säsong två, hur de liksom gjorde en grej Men det känns lite som att kasta bort den viktiga, en av de viktigaste karaktärerna. Ja. Det är liksom att döda Masern i Dr. Ho. Han kommer väl mm. tillbaka på något sätt. Ja, det är inte riktigt samma sak för i, i Dr. Ho så kan han ju... <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, det är väldigt... Alltså just att döda en så pass stor karaktär... Det är liksom, man gör inte det hur som helst. Mm. Så det, han, det var ju en väldigt bra scen som sagt. Men då har men... ju ändå Marjardt haft en ganska stor del i alltså, serien redan. Serien liksom. redan. Ja. Även om det inte har varit att han har funnits aktivt där så har han funnits i Sherlocks hjärna i hela serien. Liksom. Ja. Mm. Så det, det, de kanske tänker att äh, vi behöver någonting. Jag tyckte nytt. också när vi är inne på Sherlocks hjärna. Alltså, när man väl förstod att det här typ var en drogdröm mm. liknande att man, Hur man då insåg hur Sherlock tänker och tycker. Och det här med att de refererade till hans eh, bror. Som inte är Moriarty men men liknande. Minecraft. Eh, som eh, den smartade broden. Mm. Och det känns Jag tror som att, att han, han, tänk, han alltså tänker han, det. Han, han tänker nog det. Och då insåg man ju att vilket liksom på något sätt... För det är kanske man typ förstår annars också, men det är ändå mm. så här det, det, han försöker, väldigt, han döljer det väldigt bra Men annars, han har ju liksom. fått höra det också från Minecraft hela sin uppväxt, liksom, att jag är, jag är smartare och bättre än vad du är Ja, och att han har den här lite sibling mm. Ja, men ja, jag tycker det var väldigt coolt att liksom se liksom Sherlocks perspektiv känslor och perspektiv som, mm. runt allt det här. För det får man ju inte se så Det får man ju se så på Nej, snitt men, av. För det, att han är en så pass okänslig oh, människa. Jag, säga. jag tänkte också på att det var en väldigt fin grej när han, när, när han säger of course he's right. He's always right. När någon säger att Watson. Jag var. that's boring. Bara, oh, that's uh, frågan är ska jag uh, vi börjar närma oss två timmar. Ja. Och vi har pratat om allting. Ja. Så, då var vi ja. ja, men då är det slut för den här gången. Mm. Ja, för, för min del så är det slut. För, inte för alltid, men jag kommer att vara med. Det, det, det är sista gången som jag är. Vilken, vilken abrupt break! <laughs> som vi har väl inte en det. Är. Jo, det är det. Är det är säkert en massa gånger. Inte sagt exakt vad som kommer hända sen, men sagt att jag inte kommer vara med nästa år, eller nu i år. Okay. Kommer Planet Pod få en säsong två? Uh, ja. Men det kommer, ja, vi kommer ha en ny showrunner, så att säga. <laughs> oh. uh, so, say, go for it. Med all sannolikhet så kommer det vara jag som styr och ställer nästa år. Whoop, whoop. Och, eller, eller det här året. No, ja, no, inte exactly. inte 2017. <laughs> uh, jag är fortfarande kvar 2015 i 2015. Och det kommer, inte vara, det kommer inte vara Doctor Who. <gasps> Utan det kommer med största sannolikhet. Jag vågar inte säga någonting, för tänk om jag har typ så här, tänk om någonting händer. Men det kommer förmodligen vara Buffy-centrerat. Så alla som vill vara med i ett avsnitt och prata med mig om Buffy, välkomna att höra av sig. Jag anmäler mig direkt. Ja, <laughs> Varmt välkommen. Tack, tack. Jag tänker att jag kommer få en lov att vara med hjälp till att spela in. Special game. You have the equipment. Så man kan ju mejla mig så kan jag, om du om vill vara med så mm. kan jag, eller skriva lite fint på Planetens Facebook-sida ja. eller någonting liknande. Ja. ja. Så, så hoppas det så blir det någonting. Det blir inte alls länge, vi märker väl. Mm. Det blir kul, hörni. Ja. Det blir kul. Mm. Några, några sista tankar? Det har varit ett bra dottero år. Ja, det har det varit. Okay. Ja, I alla fall det senaste halvåret. Så ja. Det har varit ja, precis. Det senaste halvåret. Well said. <laughs> det känns som att de är på väg åt uh, to greatness. Jag Hoppas mm -hmm. nästa säsong blir lika bra. Det ska bli väldigt intressant även som är en companion så. Ja. Exciting. Man, kvinna, alien, robot. You'll never know. Eller flera det du... eller flera. Det kanske ah. är ett helt till gang liksom. Åh. Oh. Det vore ju något. Men jag hoppas att de kör lite på det. Vi märker väl. Men det är... Jag skulle vilja ha så här flera olika kampanjer. Det kommer nog säkert bli så bara för att det inte handlar mm. i samma, ja, men de har, samma. Det har varit så det... många så här långtgående. Nu ja. ja. var... känner jag också typ att i och med att den säsongen nu var så pass sent lagd att det blev ju ganska kort liksom, eh, uppehåll mellan säsongsavslutningen och julavsnittet. Mm. Så nu är man ju lite bortskämt. Jag yep. känner jag att jäkla, nu blir det lång väntan. Alltså. Det blir det. Men alltså, ja, de skulle kunna slänga in. Alltså, jag, jag antog att, för de sa ju, är förutom, det gick riktigt att om det inte skulle komma en hel säsong i år. det skulle komma liksom, kanske lite speciala snitt, men att liksom, nästa hel säsong blir nästa år. Det kommer inte bli så nu, man förstått. Men um, i så fall tänker jag, man slänger in ett påskavsnitt eller någonting. Mm. Vi har ju också att de precis har annonsat en spin-off-serie som heter Klas. Ja, just det. Men What? Ja, jag har vet ingenting om det här Jag hörde bara att det var BBC America Som har gjort den här skiten Och jag kände bara Antingen som typ det att det typ från de kommer in på slutet Det, Nå, Amerika, och det var nice fast, Men nej Fast det är inte Ja, alltså, så här, Jag tror Är det BBC America verkligen jag Nej, säga, det jag kan samma? ha fått missfatta det För jag förstår inte varför de skulle göra det här De skulle spela in de i Cardiff Men du spelar sig i skolan Som klara jobbar på Det är så Ja yes. Jag tror att det var BBC America men, Alltså framförallt, BBC America, det är inte BBC America som fuck Torchwood. Det var USA. Mm -hmm. BBC America kanske sände Torchwood, men det var inte de som hade hand om den sista. För BBC America är BBC. Ja jo, jo. Det är liksom, det är literally bara att de jo, jo, men det är som liksom... SVT i Europa. <laughs> well, nej, nej, men det är samma organisation. Det som hände med Dorchwood var det var en helt annan kanal som var georgade. Nej, precis. Nej, men jag, jag ser fram emot den här Claes. Hoppas att han... Vad heter han? Första... Cuba Gooding Jr. Ja, va? No. Nej. <laughs> jag tänkte han... Vad heter han som var första companion William nånting. Ja men den här är första doktorns companion ja, ja, med tomlärarna som också är någon rektor och sånt på skolan som de avslöjade i 50 snittet. Så jag tror att nej sorry, nu är jag så iväg här. Jag tror det blir bra att mm. eh, kolla in Claes När när, ni, kommer. Nej, när det väl kommer. När är välkommer. Jag har ingen insikt i nåt det här så jag nej, väljer det. det roligt är, är inte Vissa är lite roligt för då nu fick du mm. reda på något mm. det, yes. liksom, ja. mm. kul du visste Ja. Kul. Kul, yeah. kul. Uh, ja. Jaha, nej men det har varit roligt att köra, att köra Doctor Who podd. Ja, det har varit kul. Cool. Um, och vi vill väl tacka alla våra tidigare gäster, alli och nå som har varit med två gånger. Ja, du ja, är ändå typ. Nej, jag har lärskanser med två gånger. Det är möjligt Det inte så mycket. Vi säger att du ändå så. Oj. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, nej men tack för det här under typ mm -hmm. året. Ja, När det, började vi spela enda väl typ? Jag vet inte. Snart ett år sedan. Det går man kolla. Det kommer de att göra nu men. Det är, nej. Men. Uh, jag skulle kunna göra det. det. skulle man kunna om man hade lust. Ja, jag har makten att kunna göra det. då? Um, ja, jag tycker det var väldigt, det var väldigt kul mm. att köra lite mer nischat. Liksom, mm. ja, men precis. Okay. Och vill ni ha något som är mer, ännu mer nischat så kan ni alltid kolla på Ja, Eller om du vill ha något mer nischat och Star Trek. Om du inte vill ha Star Trek så kan ni ha ja. det. <laughs> om du bara gillar nischade grejer så gör är... det fucking weirdo. <laughs> <laughs> Vad som <laughs> helst man <bara> är en nisch. <laughs> <laughs> ja, men äh, så, nej. Nej. Nej. Men jag, jag har inte så mycket mer att säga. Det var kul. Jag har spelat de andra hundratugn typ år. Ja. Ni kommer, om ni kommer om ni saknar Erikst, så finns det att få tag på det Många timmar. Många av, timmar. Korrekt. <laughs> och saknar ni minst, så återkommer jag snart. Ja. Med massa roliga gäster och kul, kul grejer Yay. Oop, oop. Eh, sista för den här eh, säsongen då. Fuck it, bye. Nope.